János evangéliuma Első fejezet Az ige emberré lett. Az ige már a világ kezdete előtt létezett, Istennel együtt volt, és Isten volt az ige. A világ kezdete előtt az ige együtt volt Istennel, Minden az ige által lett, nélküle semmi nem jött létre. Benne volt az élet, és ez az élet volt az emberek világossága. A világossága sötétségben fénylik de a sötétség soha nem tudta legyőzni a világosságot. Volt egy ember, akit Isten küldött, Jánosnak hívták. Azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenki, aki hallja, higgyen. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy a világosságról beszéljen mindenkinek. Az igazi világosság már készen volt arra, hogy megjelenjen, és világosságot adjon minden embernek. Az ige már a világon volt, és bár ez a világ általa lett, a világ, az emberek mégsem ismerte fel őt. A saját világába jött, de a saját népe mégsem fogadta be. De mindazoknak, akik őt befogadták, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ezek azok az emberek, akik hittek benne. Ők nem úgy születtek, ahogyan a gyerekek szoktak születni, nem testi vágyból és nem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige emberré lett, és közöttünk élt. Láttuk a dicsőségét, amely az atya egyetlen fiának dicsősége. Az ige telve volt kegyelemmel és igazsággal. János róla tanúskodott, amikor hirdette, ő az, akiről előre megmondtam, hogy el fog jönni, ő az, aki ugyan később érkezik, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem létezett. Az égetelve volt kegyelemmel és igazsággal, és ebből a teljességből kaptunk mindannyian sok-sok áldást, kegyelmet és ajándékot. A törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztuson keresztül érkezett hozzánk. Istent soha senki nem látta. Az egyetlen fiú mutatta meg és ismertette meg velünk, milyen az Isten. Ő maga Isten, és nagyon közel van az atyához. János Jézusról tanúskodik A jeruzsálemi zsidóvezetők papukat és lévitákat küldtek Jánoshoz, hogy kérdezzék meg tőle, ki vagy te? János őszintén megmondta az igazat. Nem én vagyok a Krisztus. Ekkor megkérdezték tőle, hát akkor ki vagy, talán Illés? Nem az vagyok, mondta János. Akkor talán te vagy a próféta De János így felelt, nem, az sem vagyok. Ekkor ezt kérdezték tőle. Hát akkor ki vagy? Mondd meg, hogy válaszolhassunk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? János Ézsaiás profét a szavaival válaszolt. Annak a hangja vagyok, aki a pusztában kiállt, s aki ezt mondja. Készítsetek az úrnak egyenes utat. Ezek a küldöttek a farizeusok csoportjához tartoztak, tovább kérdezgették Jánost. Ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta, akkor miért merített be az embereket? János erre így válaszolt. Igaz, én bemerítem az embereket a vízbe, de van közöttetek valaki, akit nem ismertek. Ő az, aki később fog megérkezni, mint én, ő az, akinek még a saruja szíját sem vagyok méltó kioldani. Mindezek Betániában, a Jordán folyón túl történtek, ahol János bemerítette az embereket. Másnap János meglátta Jézust, mint feléje közeledett, és ezt mondta. Nézzétek, ő az, ő Isten báránya, aki elveszi az egész világ összes bűnét. Ő az, akiről azt mondtam, hogy később fog megérkezni, mint én, mégis nagyobb nálam, mert már előttem is létezett. Én nem ismertem őt, azért jöttem, hogy vízbe merítsem az embereket, és így Izrael megismerhesse őt. Ezután János így tanúskodott. Láttam a szent szellemet, amint leszállt a mennyből, mint egy galamb, és megnyugodott ő rajta. Én magam nem ismertem őt, de aki elküldött, hogy vízbe merítsem az embereket, azt mondta nekem. Látni fogod, hogy a szent szellem leszáll, és megnyugszik egy férfin. Ő az, aki majd szent szellembe merít be. Én pedig láttam, amint ez beteljesedett. A szent szellem leszállt a mennyből, olyan volt, mint egy galamb. Ő szállt le, és megnyugodott rajta. Ezért tanúsítom, hogy ő az Isten fia. Jézus első tanítványai A következő napon is ott volt János két tanítványával, amikor látta, hogy arra jön Jézus, ezt mondta, nézzétek, ő az Isten báránya. Amikor ezt a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak. Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte tőlük, mit akartok? Ők pedig így válaszoltak. Rabbi, ez azt jelenti mester. Hol laksz? Jézus erre azt mondta. Gyertek velem, és meglátjátok. Azok vele mentek, megnézték, Hollakik és aznap nála is maradtak. Körülbelül délután négy óra volt akkor. Ez a két tanítvány hallotta, amit János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyik András volt Simon Péter testvére, András azonnal megkereste testvérét Simont, és ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást. Ez azt jelenti Krisztus. Azután András odavezette Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta. Te Simon vagy, jóna fia, kéfás lesz a neved. Ez azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus el akart menni Galileába. Ekkor találkozott Fülöppel, és megszólította. Csatlakozz hozzám, és kövess engem. Fülöp Bécsaidából, András és Péter városából való volt. Később Fülöp találkozott Nátánaillel, és elújságolta neki. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a proféták is írtak. Jézus a neve, József fia, és Názáredből való. Nátána él így válaszolt. Ugyan mi új jöhet Názáredből? Gyere és nézd meg magad, válaszolt Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátána él közeledik feléje, azt mondta róla. Nézzétek, itt jön egy férfi, aki igazán Izrael népéhez tartozik, és akiben nincs semmi hamisság. Nátána él csodálkozva kérdezte, honnan ismersz engem? Jézus ezt válaszolta. Láttalak téged a fügefa alatt, mielőtt Fülöp idehívott." hívott. Erre Nátána él ezt mondta. Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Jézus így felelt. Azért hiszem, mert azt mondtam, hogy láttalak a füge fa alatt. Ennél nagyobb dolgokat is látsz majd. És így folytatta. Igazán mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt mennyet és Isten angyalait, amint fel és leszállnak az ember fiára. Második fejezet. A kánai lakodalom. Két nappal később lakodalom volt a galileai kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett. Meghívták Jézust és a tanítványait is. A lakodalom közben elfogyott a bor. Ekkor Jézus anyja szólt Jézusnak, nincs több boruk. De Jézus ezt válaszolta. Asszony, miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm. Anyja mégis szólt a szolgáknak. Akármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott hat nagyméretű, kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodásra szoktak használni. Ezekbe egyenként körülbelül 80-120 liter víz fért. Jézus szólt a szolgáknak. Töltsétek meg az edényeket vízzel. Azok pedig színig töltötték a víztartókat. Azután Jézus mondta nekik, merítsetek belőle és vigyetek a nagynak. A szolgák így is tettek. A nászlán megkóstolta a borrá változott vizet. Nem tudta, honnan van a borda, a szolgák, akik merítettek belőle, tudták. Akkor a oda odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki: Mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te pedig a legjobbat mostanáig tartogattad. Ez volt az első csoda, amelyet Jézus tett. Így mutatta meg dicsőségét, és a tanítványai hittek benne. Ez a garilai kánában történt. Ezután Jézus Kapernaumba ment anyjával, testvéreivel és tanítványaival, és ott maradtak néhány napig. A TEMPLOM MEGTISZTÍTÁSA Közeledett már a zsidók pászka ünnepe, ezért Jézus felment Jeruzsálembe. Látta, hogy a templom udvarában a kereskedők marhákat, juhokat és galambokat árulnak, és pénzváltók ülnek az asztalaiknál. Ekkor kötélből ostort font és mindet kizavarta a templom területéről, a juhokkal és a marhákkal együtt. A pénzváltó pénzét szétszórta és felborította asztalaikat. A galambárusoknak is mondta, ki innen? vigyétek ezeket innen, ne tegyétek atyám házát piacá. Ekkor a tanítványoknak eszébe jutott, hogy az írás ezt mondja. Házad iránti féltékeny, szeretet eléget engem. Azok a zsidók, akik ezt látták, ezt mondták Jézusnak: Mutas nekünk valami csodát, bizonyítékul, hogy jogod van ilyeneket tenni. Jézus így válaszolt: Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt újra felépítem. Erre a zsidók visszaválaszoltak: 46 évig tartott, amíg ezt a templomot felépítették. Hogy tudnád három nap alatt újraépíteni? De nem értették meg, hogy Jézus nem a templom kőépületeiről, hanem a saját testéről beszélt. Később már, Jézus feltámadása után, tanítványai visszemlékeztek mindarra, amit ekkor mondott, és hittek az írásban és Jézus szavaiban. Amíg Jeruzsálemben volt a pászka ünnepén, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. De Jézus nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja, mi van az emberekben. Ő jól ismerte mindenkinek a szívét. Harmadik fejezet Jézus és Nikodémus beszélgetése Volt a farizeusok között egy ember, akit Nikodémusnak hívtak. A zsidók egyik vezetője volt. Egyik éjjel eljött Jézushoz, és azt mondta neki. Mester! Biztosan tudjuk, hogy téged Isten küldött, hogy tanítsál. Ilyen csodákat, amelyeket teteszel, csak akkor tehet valaki, ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Igazán mondom neked, aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten királyságát. Erre Nikodémus megkérdezte. Hogyan születhet valaki újra, ha már megöregedett? Hiszen nem mehet vissza anyja testébe, hogy másodszor is megszülessen. Jézus így válaszolt. Igazán mondom neked, aki nem születik újra víz és szent szellem által, az nem mehet be Isten királyságába. Ami testből született, az testi természetű, ami pedig a szent szellemtől született, az szellemi természetű. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam, újra kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a hangját, de nem tudod honnan jön és merre tart. Mindenki, aki a szent szellemtől született, hasonló természetű. Nikodémus megkérdezte, hogy lehet ez? Te Izrael népének tanítója vagy, és mégsem érted? Igazán mondom neked, mi arról beszélünk, amit jól ismerünk, olyan dolgokról beszélünk, amit magunk láttunk. De ti mégsem fogadjátok el, hogy amiről tanúskodunk, az igaz. Eddig földi dolgokról beszéltem nektek, de ezeket sem hittétek el. Akkor hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek? Senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le, az emberfia. Ahogy a Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy kell az emberfiát is felemelni, hogy aki hisz benne, az örökké éljen. Mert Isten annyira szerette az embereket, hogy odaadta az egyetlen fiát értük. Azért tette, hogy aki hisz a fiában, annak ne kelljen végleg elpusztulnia, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, azért küldte, hogy rajta keresztül megmentse őket. Aki hisz a fiúban, azt nem ítéli el, de aki nem hisz benne, az már is ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen fiában. Az ítélet pedig ez. A világosság eljött az emberek közé, de azok jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonosz dolgokat gondoltak és tettek. Ugyanis akik gonosz dolgokat tesznek, mind gyűlölik a világosságot. Ezek nem jönnek ki a világosságra, nehogy gonosz tetteik lelepleződjenek, és mindenki számára láthatók legyenek. Aki viszont az igazságot követi, és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra. A világosság pedig nyilvánvalóan megmutatja, hogy ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint, és Isten által tette. Jézus és bemerítő János Jézus ezután tanítványaival együtt Júdába ment, ott maradt velük és bemerítette az embereket. János pedig Szálim közelében, Ainonnál merítette be az embereket, mert ott bőven volt víz. Sokan jöttek Jánoshoz és bemerítkeztek. Jánost ugyanis ekkor még nem zárták börtönbe. Egyszer János néhány tanítványa vitatkozásba keveredett valakivel, aki a zsidó vallási hagyományokat követte. A bemerítkezésről és a megtisztulás szertartásáról vitatkoztak. Végül odamentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, emlékszel arra a férfira, aki veled volt a Jordánon túl, és akiről te tanúskodtál? Most ő is bemerít, és csak úgy tódul hozzá mindenki. János így válaszolt. Az ember a saját erejéből semmire sem jut. Csak azt érheti el, amit Isten ad neki ajándékba. Ti magatok vagytok a tanúim, hogy világosan megmondtam, nem én vagyok a Krisztus. Engem Isten azért küldött, hogy Krisztus előtt járjak, és utat készítsek neki. Az a vőlegény, akinek menyasszonya van. A vőlegény barátja csak vár és figyel, hogy mikor hallja meg a közeledő vőlegény hangját. Mennyire örül, amikor meghallja. Most én is így örülök. Boldog vagyok, hogy ő megérkezett. Neki ettől fogva egyre feljebb és feljebb kell emelkednie ami pedig engem illet. Én egyre kevésbé leszek fontos. Aki a menyből jött. Ő a menyből Istentől jött. Ezért mindenkinél hatalmasabb. Aki a földről származik, az a földhöz tartozik és földi dolgokról beszél. Ő azonban a menyből Istentől jött, és mindenkinél hatalmasabb. Ő arról beszél, amit maga látott és hallott. Az emberek mégsem fogadják el, amit mond. Azok, akik elfogadják, hogy amit mond az igaz, vagyis hisznek neki, ezzel maguk is bizonyítják, hogy Isten megbízható és igazat mond. Mert akit Isten küldött, az valóban Isten szavait és személyes üzenetét mondja mindenkinek. Hiszen neki Isten a szent szellemet korlátozás nélkül adja. Az Atya szereti a fiút, és minden hatalmat a kezébe adott. Aki hisz a fiúban, az örökké él. De aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem kap örök életet, hanem Isten haragja alatt marad. Negyedik fejezet. Jézus beszélget a samáriai asszonnyal Egyesek hírül a farizeusoknak, hogy Jézusnak már több tanítványa van, mint Jánosnak, és ezeket beismeríti, bár maga Jézus nem merített be senkit, csak a tanítványai. Mikor Jézus megtudta, hogy a farizeusoknak ezt mondták, elhagyta Júdát és újra visszatért Karileába. Ehhez keresztül kellett mennie Samárián. Így jutott el egy samáriai városba, Sikárba. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott a fiának Józsefnek. Jézus elfáradt út közben és leült egy kút mellé, amelyet Jákob kutyának neveztek. felé járt az idő. A tanítványok éppen a városba mentek, hogy valami ennivalót vegyenek. Ekkor ért a kúthoz egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította. Kérlek, adj nekem inni. A samáriai asszony csodálkozva kérdezte. Hogy lehet az, hogy tőlem kérsz inni, hiszen te zsidó vagy én meg egy samáriai asszony. A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Te nem ismered az Isten ajándékát, nem tudod, ki vagyok én, aki vizet kértem tőled. Ha tudnád, akkor te volna vizet tőlem, én pedig élővizet adtam volna neked. Ekkor az asszony megkérdezte, uram, honnan vennél élővizet, hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély. Nagyobb lennél, mint Jákób, atyánk, aki ezt a kutat adta nekünk? Ő maga is ebből ivott, a fiai is, meg a nyája is. Jézus így válaszolt. Akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak. De aki abból a vízből iszik, amit tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Bizony a víz, amit én adok neki, forrásá teszi őt. Olyan víz fog folyni a belsejéből, amely örök életet ad. Uram! Adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet, kérte az asszony. Jézus ekkor azt mondta neki, menj, hívd a férjedet, és gyertek vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre azt felelte. Ez valóban igaz, nincs férjed. Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál. Ekkor az asszony így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. Őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti zsidók azonban azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni. Jézus így válaszolt neki. Asszony, higgy nekem. Eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálembe, sem erre a hegyre felmennie annak, aki az atyát akarja imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig ismerjük azt, akit imádunk, mert az, aki a szabadulást hozza, a zsidók közül jön. De eljön az idő, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Ez az idő már el is érkezett. Mert az atya olyanokat keres, akik így imádják. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Az asszony így válaszolt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit felkentnek neveznek, és amikor eljön, mindent megmagyaráz majd nekünk. Én vagyok a messiás, aki veled beszélek, mondta neki Jézus. Ebben a pillanatban megérkeztek a tanítványok. Nagyon elcsodálkoztak, hogy Jézus egy asszonnyal beszélget, de egyikük sem kérdezte meg, hogy mit akar tőle, vagy miért beszélgetett vele. Az asszony ekkora kútnál hagyta a vizes korsóját, visszament a városba, és ezt mondta az embereknek. Gyertek, nézzétek meg azt a férfit, aki mindent elmondott nekem, amit tettem. Lehet, hogy ő a messiás? Erre az emberek kimentek Jézushoz. Amíg az asszony a városba ment, a tanítványok kínálták Jézust. Mester, egyél valamit. De ő ezt felelte. Valmit ennem, de erről ti nem tudtok. Erre azok egymást kérdezgették. Hogy lehet ez? Talán valaki hozott neki enni valót? De Jézus így válaszolt. Számomra az az étel, ha megteszem azt, amit az atya rám bízott, hiszen ezért küldött engem. Engem azt táplál, amikor egészen befejezem azt a feladatot, amellyel megbízott. A vetés idején azt szoktátok mondani, még négy hónap és aratni fogunk, én pedig azt mondom nektek, nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy a gabona már megérett az aratásra, aki learatja már meg és kapja a fizetését, mert az örök életre gyűjti össze a termést. Ezért együtt örül a vető és az arató, a közmondás ráillik erre, az egyik vet, de a termést a másik aratja le. Én azért küldtelek el titeket, hogy learassátok, amit mások vetettek. Mert valóban mások dolgoztak vele, ti pedig folytatjátok, amit ők elkezdtek, learatjátok a munkájuk gyümölcsét. Abban a samáriai városban sokan hittek Jézusban, mivel az az asszony ezt mondta nekik. Mindent elmondott nekem, amit valaha tettem, ezért a samáriaiak Jézushoz tódultak és kérték, hogy maradjon velük. Ő pedig ott is maradt még két napig. Ez alatt nagyon sokan hallgatták Jézust, és még többen hittek benne. Később meg is mondták az asszonynak. Először amiatt hittünk Jézusban, amit te mondtál róla, de most már magunk is hallottuk őt, és meggyőzöttünk róla, hogy valóban ő az, aki megmenti a világot. Jézus meggyógyítja egy tisztviselő szolgáját. Két nap múlva Jézus továbbment Galileába, bár maga Jézus is megmondta, hogy a profétának nincs becsülete a saját hazájában, amikor Galileába ért, mégis szívesen fogadták, ugyanis voltak közöttük olyanok, akik szintén ott voltak Jeruzsálemben az ünnepen, és látták mindazt, amit Jézus tett. Azután Jézus újra a galileai Kánába ment, ahol korábban a vizet borrá változtatta. Élt Kapernaumban egy magasrangú királyi tészviselő, akinek a fia beteg volt. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdából Galileába érkezett, eljött hozzá Kánába. Kérte, hogy menjen vele Kapernaumban, és gyógyítsa meg a fiát, aki már haldoklott. Jézus azt felelte, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. De a királyi tisztviselő kérlelte, uram, gyere velem, mielőtt még meghalna a gyermekem. Jézus ezt mondta, menj csak haza, a fiad élni fog. Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament. Útközben találkozott a szolgáival, akik azzal a hírrel jöttek elé, hogy a fia már jobban van, akkor megkérdezte őket, mikor lett jobban a gyermek. Azok mondták, hogy előző nap délután egy órakor múlt el a láza. Az apa visszaemlékezett, hogy Jézus pontosan abban az órában mondta neki, a fiad élni fog. És hitt Jézusban egész családjával együtt. Ez volt a második csodajel, amelyet Jézus tett, miután Judából Galilába érkezett. Ötödik fejezet Jézus meggyógyít egy beteget a betesda tavánál. Ezek után egy ünnep következett, amelyre a zsidók felszoktak menni Jeruzsálembe, és Jézus is felment. Jeruzsálemben a kapunál van egy vízgyűjtő medence, amelyet héberül betesdának hívnak. A medencét öt csarnok veszi körül, itt nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák, akik mind arra vártak, hogy megmozduljon a víz, Időnként ugyanis leszállt a tóra az úr angyala, felkavarta a vizet, és aki ilyenkor elsőként lépett a tóba, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett. Volt közöttük egy férfi, aki már 38 éve beteg volt. Jézus látta, hogy ott fekszik, és tudta, hogy milyen régóta beteg. Megkérdezte tőle. akarsz -e meggyógyulni? Az így felelt. Uram, nincs senki, aki segítene bevinni a medencébe amikor a víz felkavarodik, mire odaérek, mindig valaki más lépbe előttem. Ekkor Jézus ezt mondta. Kelj fel, szedd össze a holmidat, amin fekszel, és menj. Az pedig azonnal meggyógyult, összeszedte a holmiát, és elment. Az a nap szombat volt, ezért a zsidók rászóltak arra, aki meggyógyult. Szombat van. A törvény szerint nem szabad semmilyen csomagot hordoznod. Ő ezt felelte. Aki meggyógyított, az mondta, hogy szedjem össze a holmimat, amin feküdtem, és menjek haza. A zsidók megkérdezték, ki az, aki ezt mondta neked? De az nem tudott válaszolni, mert sokan tolongtak ott, és Jézus eltűnt a tömegben. Később Jézus találkozott ezzel a meggyógyult férfival a templom területén, és ezt mondta neki. Látod, most meggyógyultál, de jól vigyázz, ne kövess el több bűnt különben valami még rosszabb történhet veled. Ezután a férfi megmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg. Emiatt a zsidók öldözni kezdték Jézust, és meg akarták ölni, mivel szombaton gyógyította meg azt a beteget. Jézus ezt mondta a zsidóknak. Atyám mindig tevékeny, ő folyton dolgozik, ezért nekem is szünet nélkül végeznem kell a munkámat. Emiatt azután még inkább meg akarták ölni. Mert megtörte a szombatot, és ráadásul Istent a saját apjának nevezte. Ezzel egyenlővé tette magát Istennel. Jézus isteni hatalma Jézus ekkor így válaszolt nekik. Igazán mondom nektek, egymagában a fiú semmit sem tehet, csak azt, amit az atya tesz. Mert látja, mit tesz az atya, és ő is ugyanazt teszi. Az atya szereti a fiút, ezért mindent megmutat neki, amit tesz. Sőt, még nagyobb dolgokat is rá fog bízni, mint ez a gyógyítás. Akkor fogtok majd igazán csodálkozni. Az atya feltámasztja a halottakat, és életet ad nekik. Ugyanígy a fiú is életet ad azoknak, akiknek akar. Az atya senkit sem ítél meg. Az ítéletet egészen rábízta a fiúra, hogy mindenki ugyanúgy tisztelje a fiút, ahogy az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki a fiút elküldte. Igazán mondom nektek? Aki meghallja, amit mondok, és hisz abban, aki elküldött engem, az örökké él. Az ilyen embert nem fogják elítélni, mert már kijött a halálból, és bement az örök életbe. Igazán mondom nektek, eljön az idő, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fia hangját. És aki meghallja, és elfogadja, amit mond, az örökké élni fog. Ahogyan az atyának élete van önmagában, ugyanúgy a fiúnak is megadta, hogy önmagában élete legyen. Azt is rábízta, hogy ítéletet tartson az emberek fölött, mert a fiú az fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az idő, amikor minden halott, aki a sírban van, meghallja a fiú hangját, és kijön a sírból. Akik jót tettek, az életre támadnak fel, akik pedig gonosz dolgokat, azok ítéletre támadnak fel. Jézusról tanúskodnak a tettei, az atya és az írások. Önmagamban, az atyától függetlenül semmit nem tehetek. Mindig azt szerint ítélek, ahogyan az atyától hallom, ezért igazságos, ahogyan ítélek. Hiszen nem a saját akaratom megvalósítására törekszem, hanem annak akaratát viszem véghez, aki elküldött engem. A saját magamról tanúskodnék, az nem lenne érvényes, de van valaki, aki tanúskodik rólam, és tudom, hogy amit ő mond, az igaz. Ti megkérdeztétek Jánost, és ő hűségesen tanúskodott az igazságról. Nekem azonban nincs szükségem arra, hogy az emberek tanúskodjanak rólam. Mindezt csak azért mondom, hogy ti megmeneküljetek. János olyan volt, mint egy égő fákja, amely megvilágítja az utat. De ti csak egy ideig akartátok a világosságát élvezni. Mellettem azonban erősebb bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása, a tetteim, azok a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, és amelyeket elvégeztem. Ezek bizonyítják, hogy az atya küldött engem. Sőt, maga az atya is tanúskodott rólam, aki engem elküldött. Ti azonban soha nem hallottátok a hangját, sem nem láttátok az arcát. Üzenete sem él bennetek, mert nem hisztek abban, akit ő elküldött. Gondosan tanulmányozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok által kaptok örök életet. Pedig az írások is rólam tanúskodnak. Mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Az emberektől nem fogadok el dicséretet. Ismerlek titeket. És tudom, hogy Isten szeretete nem él bennetek. Bár atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok el. Ha valaki a saját nevében jönne, azt elfogadnátok. Hogyan is tudnátok bennem hinni? Hiszen szeretitek, ha az emberek megdicsérnek titeket, de nem törekedtek arra, hogy ez egyetlen Istentől kapjatok dicséretet. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Mózes fog vádolni titeket, éppen ő, akiben reménykedtetek, mert ha Mózesnak valóban hinnétek, akkor nekem is hinnétek, hiszen ő rólam írt. De ti nem fogadjátok el, amit Mózes írt. Ezért azt sem hiszitek el, amit én mondok. Hatodik fejezet Jézus enni ad ötezer embernek. Jézus ezután átkelt a galileai tó, tibériás tó túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodákat, ahogyan a betegeket meggyógyította. Jézus felment egy hegyre, és a tanítványaival együtt letelepedett. Ekkor már közel volt a pászka, a zsidók nagy ünnepe. Amikor Jézus körülnézett, és látta, hogy milyen nagy tömeg közeledik feléjük, megkérdezte Fülöptől. Honnan vegyünk annyi kenyeret, hogy mindannyian ehessenek? De ez csak azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp ezt felelte. Ha kétszáz ezüst pénzért vennénk kenyeret, akkor is csak egy harapás jutna mindegyiknek. Egy másik tanítvány, András, Simon Péter testvére, ezt mondta Jézusnak. Van itt egy kisfiú, aki hozott magával öt árpakenyeret és két halat. De mit ér az ekkora tömegnek? Jézus ekkor azt mondta a tanítványoknak. Ültessétek le őket. Le is ültek mindannyian. Nagy fű azon a helyen. A tömegben körülbelül ötezer férfi volt. Ezután Jézus kezébe vette a kenyereket, és miután hálát adott Istennek, szétosztotta azok között, akik ott ültek. Ugyanígy osztott nekik a halakból is, amennyit csak kértek. Amikor már mindenki jól lakott, Jézus azt mondta a tanítványoknak. Gyűjtsétek össze, ami megmaradt, hogy semmi ne veszzen kárba. Azok össze is szedtek mindent, és tizenkét kosarat töltöttek meg a darabokkal, amelyek az öt árpakenyérből maradtak. Az emberek látták, hogy ezt a csodát Jézus tette, és ezt mondták. Biztosan ő az a próféta, akinek el kellett jönnie. Jézus tudta, hogy az emberek meg akarják ragadni, hogy királyát egyék. Ezért ott hagyta őket, és elment a hegyek közé egyedül. Jézus a vizen jár. Este felé a tanítványok lementek a tóhoz, beszálltak egy halászbárkába, és elindultak a túlsó partra, Kapernaumba. Már besötétedett, de Jézus még mindig nem jött vissza hozzájuk. Erős szél fújt, és egyre nagyobb hullámok támadtak a tavon. Már vagy öt-hat kilométerre eltávolodtak a partól, amikor meglátták Jézust. A vizen járva közeledett a bárka felé. Ekkor a tanítványok nagyon megijedtek, de Jézus így bíztatta őket. Én vagyok az, ne féljetek. A tanítványok nagyon megörültek, bevették Jézust a bárkába, és azonnal partot is értek ott, ahová igyekeztek. Az emberek keresik Jézust. Másnap a túlsó parton maradt tömeg észrevette, hogy a tanítványok elmentek azzal az egyetlen bárkával, amely ott volt, de Jézus nem ment velük. Ugyanakkor néhány bárka érkezett Tibériásból, nem messze attól a helytől, ahol a kenyeret ették, miután Jézus hálát adott. Amikor az emberek látták, hogy sem Jézus, sem a tanítványok nincsenek ott, ők is vízre szálltak és Kapernaumba mentek, hogy megkeressék Jézust. Jézus az élet kenyere. Amikor rátaláltak Jézussal a túlsó parton, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta. Miért kerestek engem? Azért, mert láttátok a csodákat, amiket tettem? Igazán mondom nektek, nem, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Ne azon igyekezzetek, hogy ilyen földi kenyeret szerezzetek, amely múlandó. Inkább arra törekedjetek, hogy olyan kenyeret szerezzetek, amely örökké megmarad, és örök életet ad. Az emberfia adja majd nektek ezt a kenyeret, mert őt Isten felhatalmazta erre. Ekkor megkérdezték Jézustól, mit kívánt tőlünk Isten, mit tegyünk? Jézus pedig így felelt, higgyetek abban, akit ő küldött, ez tetszik Istennek. Erre azok megkérdezték, de milyen csodával tudod bizonyítani, hogy Isten éppen téged küldött? Ha ezt bebizonyítod, akkor majd hiszünk neked, mit fogsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, ahogy megvan írva mennyei kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus így válaszolt: Igazán mondom nektek, nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret. Az igazi mennyből jövő kenyeret Atyám adja nektek, mert az Istentől származó kenyér az, aki a mennyből száll le, és életet ad a világon minden embernek. Ekkor így kérték: Uram, ad nekünk azt a kenyeret mindig. Jézus pedig azt mondta nekik, én vagyok az a kenyér, én adok életet. Aki hozzám jön, nem fog többé megéhezni soha, aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Korábban már megmondtam nektek, bár láttatok engem, mégsem hisztek bennem, akiket nekem oda az atya, azok mind hozzám jönnek. Én pedig senkit sem utasítok vissza, hanem mindenkit befogadok, aki hozzám jön. Mert nem azért jöttem le a mennyből, hogy a saját akaratomat vigyen véghez, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Ő pedig azt akarja, hogy senkit ne veszítsek el azok közül, akiket nekem adott, hanem mindegyiket feltámasztam az utolsó napon. Aki látja a fiút és hisz benne, az örökké él. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Atyám ezt akarja. Ezen a zsidók felháborodtak és megütköztek. Nem tudták elfogadni, hogy Jézus azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Azt mondták, hát nem Jézus ez a József fia, hiszen ismerjük a szüleit, akkor hogy mondhat ilyet, hogy a mennyből való? De Jézus így felelt nekik, ne zúgolódjatok, engem az atya küldött, és csak az jöhet hozzám, akit ő vonz. Én pedig feltámasztom azt az embert az utolsó napon. A próféták is megírták. Mindannyiukat maga Isten fogja tanítani. Akik atyámra hallgatnak, akiket ő tanít, azok mind hozzám jönnek. Az atyát senki sem látta, csak az, aki tőle származik. Igen, ő látta az atyát. Igazán mondom nektek, aki hisz, az örökké él. Én vagyok az élet kenyere, aki életet ad és táplál. Őseitek mannát tettek a pusztában, mégis meghaltak, de itt van az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Aki ebből eszik, soha nem hal meg. Én vagyok ez az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Aki ezzel táplálkozik, ezt eszi, örökké él. Igen, az a kenyér, amelyet odaadok, hogy az emberek örökké éljenek. A testem. Ekkor a zsidók vitatkozni kezdtek egymással. Ezt nem értjük. Hogyan adhatná nekünk a testét, hogy megedjük? Jézus erre így felelt. Mondom nektek, csak akkor lehet élet bennetek, ha eszitek az emberfia testét és isszátok a vérét. Igen, aki eszi a testemet és issza a véremet, az örökké él, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert a testem igazi étel, és a vérem igazi étal. Aki eszi testemet és issza a véremet, az folyamatosan bennem él, és én ő benne. Engem az atya küldött, és mivel ő él, én is élek általa. Ugyanígy, aki engem eszik, élni fog általam, mert én nem olyan vagyok, mint az a kenyér, amelyet őseink a pusztában ettek, hiszen ők azt a kenyeret ették, mégis meghaltak, mint ahogy az emberek meghalnak. Én olyan kenyér vagyok, amely a mennyből jött le a földre. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Jézus mindezt a Kapernaumi zsinagógában mondta, amikor tanított. Az örök életbeszéde Ezt hallva sokan a tanítványok közül azt mondták, Milyen furcsa tanítás ez, nehéz megérteni és elfogadni, ki tudja ezt hallgatni? Jézusnak ugyan senki sem szólt, ő mégis tudta, hogy tanítványai morgolódnak, amiatt, amit mondott, ezért megszólította őket. Ez a tanítás zavarba ejt és megütköztett titeket? Mit fogtok szólni akkor, ha látjátok, hogy az emberfia felmegy oda, ahol azelőtt volt? A Szent Szellem az, aki megelevenít és életet ad. A test erre képtelen. Amit nektek mondtam, az a Szent Szellemtől származik és életet ad. De még közöttetek is vannak, akik nem hisznek. Jézus ugyanis már kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki fogja őt elárulni. Így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy csak az jöhet hozzám, akinek az atya ezt lehetővé tette. Emiatt a tanítványok közül sokan visszafordultak, és elváltak Jézustól. Ekkor ő megkérdezte a tizenkét apostolt. Ti is el akartok menni? Simon Péter felelt. Uram, ugyan kihez mehetnénk? Nálad van az örök életre vezető tanítás és üzenet. Mi hiszünk benned és meggyőződtünk róla, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus erre így válaszolt. Nem én választottalak ki benneteket, mind a tizenkettőt. Mégis van közöttetek egy, aki a gonoszhoz tartozik. Júdásról az Iskáriótes Simon fiáról beszélt, aki a tizenkettő közé tartozott, mégis el akarta árulni Jézust. Hetedik fejezet Jézus és testvérei Jézus ezután Galilea tartományában járt, nem akart Júdában maradni, mert a zsidó vezetők meg akarták ölni. Közel volt már a sátoros ünnep a zsidók ünnepe, ezért testvérei ezt mondták Jézusnak. Jobb lenne, ha elmennél innen Judába, az ünnepre, hadd lássák csodáidat a tanítványaid. Ha valaki népszerű akar lenni, akkor ne rejtőzzen el a nyilvánosság elől, mutasd meg magad az egész világnak, hadd lássa mindenki a csodáidat. Ezt azért mondták a testvérei, mert még ők sem hittek benne. Jézus így válaszolt nekik. Az én időm még nem jött el, de számotokra minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert rábizonyítom az emberekre gonosztetteiket. Ti menjetek csak fel az ünnepre, én most nem megyek fel, mert még nincs itt az ideje. Ezután még Galilában maradt. Ezután a testvérei elindultak az ünnepre. Valamivel később Jézus is elindult, de titokban, hogy senki ne lássa meg. A zsidó keresték Jézust az ünnepek alatt, és ezt kérdezgették: Hol van az az ember? A tömegben is sokan beszéltek és vitatkoztak róla, de csak egymás között. Voltak, akik azt mondták róla: Jó ember. Mások meg azt mondták: Nem, dehogy is jó, hiszen becsapja az embereket. De nyíltan senki nem mert róla beszélni, mert féltek a zsidó vezetőktől. Jézus tanít a templomban. Az ünnepi hét fele már elmúlt, mikor Jézus felment a templom udvarába és tanítani kezdte a sokaságot. A zsidó vezetők csodálkozva kérdezték, hogyan ismerheti ilyen jól az írást, ha soha nem tanulta. Jézus pedig így felelt nekik. Amit tanítok, az nem tőlem származik, hanem attól, aki elküldött engem. Ha valaki Isten akaratát akarja megvalósítani, az el tudja dönteni, hogy Istentől van-e, amit tanítok, vagy magamtól. Mert aki a saját gondolatait hirdeti, az magának akar elismerést és dicsőséget szerezni. De aki annak akar dicsőséget szerezni, aki őt elküldte, az igaz ember, és nincs benne hamisság. Nem Mózes adta nektek a törvényt. Mégsem tartja meg közületek senki. Miért akartok engem megölni? Erre azok így feleltek. Gonosz szellem van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt. Egyetlen csodát tettem szombaton, és minnyáján csodálkoztok. Mózes adta nektek a körülmetélés törvényét, bár ez nem tőle származott, hanem őseitektől. Ti engedelmeskedtetek Mózes törvényének, és még szombaton is körülmetélitek a kisgyermekeket. Ha pedig valakit körülmetélhettek szombaton, úgy, hogy ezzel nem sértitek meg Mózes törvényét, akkor miért haragszotok rám, hogy valakit teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne a látszat alapján ítéljetek, hanem igazságosan, és a valóság alapján. jézus -e a Krisztus? Néhány jeruzsálemi lakos azt mondta, nem ő az, akit meg akarnak ölni. De hiszen most nyilvánosan beszél, és nem szólnak ellene. Lehetséges, hogy a vezetők felismerték, hogy ő a Krisztus? De róla tudjuk, honnan származik, míg az igazi Krisztusról senki nem fogja tudni, honnan származik. Amikor Jézus a templom udvarában tanított, hangosan felkiáltott. Azt mondjátok, ismertek engem, és tudjátok, honnan jöttem. De értsétek meg, hogy én nem a saját nevemben jöttem, engem az Isten küldött, aki igaz. Ti nem ismeritek őt, de én ismerem, mert tőle jöttem, Engem ő küldött. Emiatt szerették volna Jézus letartóztatni, de senki sem merte megérinteni, mert még nem jött el az ideje, hogy megöljék. Viszont sokan hittek benne, és ezt mondták. Ha eljön a Krisztus, ő sem tehet majd több csodát, mint ez az ember. A zsidó vezetők megpróbálják Jézust letartóztatni. A farizeusok meghallották, hogy a tömegben ilyen szóbeszéd terjed Jézusról, ezért a főpapokkal együtt templomi szolgákat küldtek érte, hogy tartóztassák le. Jézus akkor ezt mondta. Még egy rövid ideig veletek leszek, azután visszamegyek ahhoz, aki elküldött engem. Ti pedig keresni fogtok, de nem találtok, mert ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre a zsidó vezetők így tanakodtak egymás közt. Hová megy, ahol nem találhatjuk meg? Talán a görögvárosokban szétszórtan élő zsidókhoz akar menni, és a görögöket akarja tanítani. Mit akart azzal mondani, hogy keresni fogtok, de nem találtok meg, és hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek? Jézus a Szent Szellemről Az ünnep utolsó, legnagyobb napján Jézus felállt és így kiáltott. Ha valaki szomjas, jöjjön hozzám és igyon. Aki hisz bennem, annak szívéből források fakadnak és folyók erednek, amelyekből állandóan élő víz származik. Úgy, ahogy az írás előre megmondta. Ezt a hasonlatot a Szent Szellemről mondta, mert akik Jézusban hisznek, azok kapják a Szent Szellemet. De amikor Jézus ezt mondta, akkor Isten még nem küldte le a Földre a Szent Szellemet, mert Jézus még nem dicsőült meg. Az emberek vitatkoznak Jézusról. Ezt hallva a sokaság egy része azt mondta. Bizony ő a próféta. Mások azt mondták, ő a Krisztus, de voltak, akik ezt mondták. Az nem lehet, mert a Krisztus nem Galileából származik. Nem azt mondja az írás, hogy a Krisztus Dávid családjából származik, és Betlehemből jön majd, abból a városból, ahol Dávid élt? Emiatt nem tudtak egyetértésre jutni. Voltak, akik szerették volna Jézus letartóztatni, de nem mertek hozzányúlni. A zsidó vezetők nem hisznek Jézusban. A templom őrség ekkor dolga végezetlenül visszament a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok megkérdezték, miért nem hoztátok ide őt? Az őrök ezt válaszolták. Ember még soha nem beszélt úgy, mint ő. A farizeusok erre megkérdezték, csak nem bolondított el titeket is. Nem látjátok, hogy a farizeusok és a főpapok közül senki nem hisz benne? De az a tömeg ott kint átkozott, mert nem ismeri a törvényt. A farizeusok között ott volt Nikodémus is, aki korábban elment Jézushoz, és beszélt vele. Azt mondta, törvényünk szerint senki nem ítélhető el, amíg ki nem hallgatták. Mi sem ítélhetjük el őt, amíg ki nem vizsgáltuk, hogy mit tett. Erre a többiek letorkolták. Talán te is Galileából jöttél. Nézz utána az írásokban, és meglátod, hogy Galileából nem származik egyetlen próféta sem. Ezután pedig mind hazamentek nyolcadik fejezet. A házasságtörő asszony esete. Jézus felment az olajfák hegyére. Korán reggel ismét visszatért a templom területére. Az emberek mind köré gyűltek, ő pedig leült és tanította őket. A törvénytanítók és a farizeusok odahoztak Jézushoz egy asszonyt, akit rajta kaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították és megkérdezték Jézust. Mester! Ezt az asszonyt tetten érték házasságtörés közben. Mózes a törvényben azt parancsolta, hogy az ilyen asszonyt kövekkel agyon kell dobálni, így kell megölni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy Jézust próbára tegyék, és vádolhassák valamivel. De ő nem válaszolt, csak lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették, végre felállt, és azt mondta nekik. Van itt köztetek olyan, aki még nem követett el bűnt? Ha van, akkor ő dobja az asszonyra az első követ. Majd újra lehajolt, és tovább bírta a földre. Ezt hallva a törvénytanítók és a farizeusok kezdtek elszállingózni. Először az idősebbek távoztak, majd egymás után mind eltűntek. Végül csak Jézus és a középen álló asszony maradtott. Ekkor Jézus felegyenesedett, és megszólította. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged? Az asszony így felelt. Senki, ura. Jézus így felelt. Én sem élek el. Menj el, de többé ne vétkezz. A világ világossága Később Jézus ezt mondta az összegyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely maga az örök élet. Erre a farizeusok megégyezték. Amikor magadról tanúskodsz, te vagy az egyetlen, aki azt állítja, hogy ez igaz, ezért a tanúságod nem érvényes. Jézus így felelt. Még ha magamról beszélek, akkor is érvényes a tanúságom, mert én tudom honnan jöttem és hová megyek. De ti nem tudjátok, honnan jöttem és hová megyek. Ti emberi módon, a látszat szerint ítéltek. Én azonban nem ítélek el senkit. De ha mégis ítélek, az ítéletem akkor is érvényes és igazságos. Miért? Azért, mert nem egyedül ítélek. Velem van az atya, aki elküldött engem. A törvényetek azt mondja, ha két tanú ugyanazt állítja, akkor el kell fogadnotok, hogy igazat mondanak. Én vagyok az egyik tanú, aki önmagamról tanúskodok, és az atya a másik tanú, aki engem küldött, ő is tanúskodik rólam. Erre megkérdezték tőle. Ki a te atyád? És hol van? Jézus így válaszolt. Ti ugyanúgy nem ismertek engem, ahogy atyámat sem ismeritek. Ha tudnátok ki vagyok, ismernétek atyámat is. Jézus mindezt akkor mondta, amikor a templom területén tanított, annak a helynek a közelében, ahol az adományokat gyűjtötték. Senki sem tartóztatta le, mert még nem jött el az ideje. Jézus az atyától jött és hozzámegy. Azután Jézus ezt mondta. Én elmegyek, ti pedig keresni fogtok engem, de ahová megyek, oda ti nem jöhettek, és a bűneitekben fogtok meghalni. Ekkor a zsidó vezetők egymás között tanakodtak. Talán meg akarja ölni magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Jézus így folytatta. Te innen a földről származtok, én pedig fentről származom, ti ehhez a világhoz tartoztok, de én nem. Ezért mondtam nektek, hogy a bűneitekben fogtok meghalni. Bizony, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor a bűneitekben haltok meg. Ekkor azok megkérdezték, ki vagy te tulajdonképpen? Jézus így válaszolt. Az vagyok, akinek már kezdettől mondom magamat. Sok mindent mondhatnék rólatok, és elítélhetnélek titeket. De én csak azt mondom, amit attól hallottam, aki elküldött engem, és amit ő mond, az igaz. De azok nem értették meg, hogy az atyáról beszélt. Jézus így folytatta. Amikor majd felemelitek az emberfiát, akkor fogjátok megérteni, hogy én vagyok. Megfogjátok érteni, hogy amit teszek, azt nem magamtól teszem, és csak azt mondom, amire az atya tanított. Mert engem ő küldött, és mindig velem van. Nem hagyott egyedül, mert én mindig azt teszem, amit ő szeret. Amikor ezt mondta, sokan hittek Jézusban. Az igazság megszabadít. Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne. Ha ragaszkodtok tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Erre a zsidó vezetők ezt mondták. Mi Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgák. Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni? Jézus így válaszolt. Igazán mondom nektek, ha valaki bűnt követ el, az szolgálja a bűnnek. De a szolga nem marad örökre a családban, csak a fiú. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis meg akartok ölni, mert nem fogadjátok el a tanításomat. Én arról beszélek, amit atyámtól tanultam, és ti is azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok. Azok így feleltek. A mi atyánk Ábrahám! Jézus pedig így válaszolt. Ha valóban Ábrahám gyermekei volnátok, akkor az ő példáját követnétek. De ti meg akartok ölni engem, aki az igazságot mondom nektek, amit Istentől hallottam. Ábrahám nem tett ilyet. Ti valóban azt teszitek, amit atyátok. Ők erre így válaszoltak. Nem vagyunk mi törvénytelen gyermekek, egy atyánk van az Isten. Jézus így válaszolt nekik. Ha Isten volna az atyátok, szeretnétek és elfogadnátok engem, mert én Istentől jöttem, az ő jelenlétéből. Nem magamtól jöttem. Ő küldött el engem. Miért nem értitek, amit mondok? Miért nem fogadjátok el tanításomat? A ti atyátok a gonosz. Ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét, mert hazug, és a hazugságok forrása. Ezzel ellentétben én az igazat mondom, ti pedig nem hisztek nekem. Kicsoda vádolhatna engem bűnnel közületek? Ha pedig igazat mondok, miért nem hisztek nekem? Aki Istentől származik, az elfogadja, amit Isten mond. Ti pedig azért nem fogadjátok el, mert nem Istentől származtok. Jézus és Ábrahám A zsidó vezetők erre azt felelték, talán nincs igazunk, amikor azt mondjuk, hogy samáriai vagy és gonosz szellem van benned? Jézus így válaszolt: Nincs bennem gonosz szellem, hanem tisztelem, atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem a magam dicsőségét keresem. Van valaki, aki törődik vele, és ő fog ebben ítélni. Igazán mondom nektek: ha valaki engedelmeskedik tanításomnak, és azt szerint él, az nem hal meg soha. Erre azok így válaszoltak. Most már biztosan tudjuk, hogy gonosz szellem lakik benned, hiszen Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te mégis azt mondod, ha valaki engedelmeskedik tanításomnak, és a szerint él, az nem hal meg soha. Nagyobb vagy, mint Atyánk Ábrahám. Ő meghalt, és a próféták is mind meghaltak. Hát mit gondolsz, ki vagy te? Jézus erre így válaszolt: Ha magamat dicsőíteném, akkor a dicsőségem nem érne semmit. Atyám az, aki engem megdicsőít. Őróla azt állítjátok, hogy ő az istenetek, pedig soha nem ismertétek meg őt. Én viszont ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, ugyanolyan hazug lennék, mint ti, de én ismerem őt, és engedelmeskedem annak, amit mond. Atyátok Ábrahám nagyon örült annak a reménynek, hogy meg fogja látni azt a napot, amikor majd eljövök. Látta is, és nagyon örült. Ekkor a zsidó vezetők azt mondták neki. Micsoda? Azt állított, hogy láttad Ábrahámot? Ez lehetetlen, hiszen még ötven éves sem vagy. Jézus felelt. Igazán mondom nektek, mielőtt Ábrahám megszületett, én vagyok. Ekkor köveket kaptak föl, hogy megdobálják Jézust, de ő eltűnt előlük és a templom területéről. Kilencedik fejezet A vakon született ember gyógyulása Egyszer útközben Jézus meglátott valakit, aki születésétől fogva vak volt. Tanítványai megkérdezték tőle. Mester, kinek a bűne miatt született ez vakon? A szülei vétkeztek, vagy ő maga? Jézus így felelt. Egyik sem, nem az ő bűne okozta, vagy a szülei, hogy vakon született. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg hatalmát. Amíg nappal van, el kell végeznem azokat a feladatokat, amiket az bízott rám, aki elküldött. Majd eljön az éjszaka, és akkor senki sem dolgozhat. Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a világ világossága. Ezután a földre köpött, sarat készített, amit a férfi szemére kent. Azt mondta neki. Menj el, és mosakodj meg a Siloám vízgyűtő medencében. Silóám azt jelenti, küldött. A vak elment, megmosta a szemét, és úgy jött vissza, hogy már látott. A szomszédai meg, akik előzőleg látták koldulni, ezt kérdezték. Nem ő az, aki itt szokott koldulni? Néhányan azt mondták, hogy ő az, mások úgy gondolták, hogy nem, csak hasonlít rá. De a koldus megmondta, én vagyok az. Ekkor ezt kérdezték tőle, hogyan gyógyult meg a szemed? Ő pedig így válaszolt. Egy Jézus nevű ember saratkent a szememre, és azt mondta, Menj el, és mosakodj meg a Siloán medencében, én pedig elmentem, megmosakodtam, és most látok. Hol van az az ember? kérdezték. Nem tudom, felelte. A farizeusok kihallgatják a vakon született embert. Ezután a koldust, aki nem régen még vak volt, elvitték a farizeusokhoz. Az a nap pedig, amikor Jézus sarat készített, és meggyógyította a vak szemét, szombat volt. A farizeusok is megkérdezték a vakon született embert, hogyan gyógyult meg, ő pedig így felelt nekik. Saratkent a szememre, lemostam és most látok. Néhány farizeus azt mondta, az az ember nem istentől való, mert nem tartja meg a szombatot. De hogyan tehetne egy bűnös ilyen csodát? kérdezték mások. Ebből azután vita kerekedett közöttük. Ekkor újból a vakon születethez fordultak. Hát te mit mondasz róla most, hogy meggyógyította a szemedet? Ő pedig így felelt. Azt, hogy próféta. A zsidó vezetők ekkor kétségbe vonták, hogy ez az ember valóban vak volt, és csak később gyógyult meg a szeme, ezért odahívták a szüleit, és megkérdezték tőlük. Ez a fiatok? És valóban vakon született? Ha igen, akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? A szülők ezt felelték. Igen, ő a mi fiunk, és valóban vakon született. De hogy lehet az, hogy most lát és kigyógyította meg a szemét, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle, hiszen már felnőtt, majd ő megmondja. A szülők ezt azért mondták, mert féltek a zsidó vezetőktől, azok ugyanis már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak mondja Jézust, azt ki kell téltani a zsinagógából. Ezért mondták a szülők, hogy kérdezzétek meg tőle, hiszen már felnőtt, majd ő megmondja. Ekkor a zsidó vezetők másodszor is magukhoz hívatták azt, aki meggyógyult, és azt mondták neki. Adj dicsőséget Istennek, és mondd meg az igazat. Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös. Ő így felelt. Én nem tudom, hogy bűnöse vagy sem, de azt tudom, hogy vak voltam, most pedig látok. Erre újra megkérdezték. Mit tett veled? Hogyan gyógyította meg a szemedet? Már mondtam nektek, de nem figyeltetek rám. Miért kérdezitek újra? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Válaszolta. Erre a zsidó vezetők sértegetni kezdték. Te vagy a tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt Isten, erről meg azt sem tudjuk, honnan jött. Az meg így válaszolt. Hát ez nagyon különös. Ti azt sem tudjátok, hogy honnan jött, ő mégis megnyitotta a szemem. Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, igaz? De aki Istenfélő és Isten akaratát teljesíti, annak teljesíti a kérését. Soha senki nem hallott még ilyet, hogy egy vakon született szemét valaki meggyógyította volna. Ha az az ember nem Istentől jött volna, semmit sem tudott volna tenni a szememmel. A zsidó vezetők letorkolták. Tetőtől talpig bűnben születtél, és még te akarsz minket tanítani? Ezzel kitiltották a zsinagógából. Szellemi vakság Jézus megtudta, hogy a zsidó vezetők kitiltották ezt az embert a zsinagógából. Ezután találkozott vele és megkérdezte tőle, Hiszel le az ember fiában. Ő visszakérdezett, ki az Uram? Mondd meg, hogy higgyek benne. Jézus így felelt, ő az, akit látsz, én vagyok az, aki veled beszélek. Erre a férfi ezt felelte, hiszek Uram. Leborult Jézus előtt és imádta őt. Jézus ekkor azt mondta, azért jöttem erre a világra, hogy ítéletet tartsak. Azért jöttem, hogy akik vakok voltak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Meghallotta ezt néhány farizeus, akik Jézus közelében voltak, és megkérdezték tőle. Hogyan? Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt felelte. Ha vakok lennétek, nem volnátok bűnösök, de mivel azt mondjátok, hogy láttok, bűnösök maradtok. Tizedik fejezet a PÁSZTOR és JUHAI Igazán mondom nektek, aki a juhakolba akar bemenni, a kapunát kell menjen, aki a kerítésen mászik át, a Stolva és rabló. A pásztor a kapunát megy be, és az őr kinyitja előtte a kaput. A juhok hallgatnak a pásztor hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Amikor minden juhot kivezetett, előttük megy, és a juhok követik, mert felismerik a hangját, Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Ezt a történetet mondta Jézus, de azok nem értették meg, miről beszélt. Jézus a jó pásztor Ezért Jézus így folytatta. Igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a juhok számára, akik előttem jönnek, mint tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Igen, én vagyok a kapu, ezért, aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban él, szabadon járhat ki és be, és jó talál. A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és bővölködő életet. Én vagyok a jó pásztor, aki a saját életét adja a juhokért. A fizetésért dolgozó juhász különbözik a pásztortól. Az ilyen alkalmazott nem a gazdája a juhoknak, de nem is a pásztoruk. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, otthagyja a nyájat és gyáván elmenekül. Akkor a farkas elragadja a juhokat és szétkergeti a nyájat. A juház azért fut el, mert ő csak a pénzért dolgozik, és valójában nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, aki gondot visel a juhaira. Ismerem a juhaimat, ahogyan az atya ismer engem. Juhaim is ismernek engem, ahogyan én ismerem az atyát. Én az életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Őket is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a szavamra. Így végül majd egyetlen nyáj lesz belőlük, az élükön egyetlen pásztorral. Az atya szeret engem, mert odaadom az életemet. Senki nem vehet el tőlem, önként adom oda, azután majd újra visszaveszem. Jogom van arra, hogy odaadjam, és arra is, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam atyámtól. Jézus szavai miatt a zsidó vezetők újra vitatkozni kezdtek egymással. Sokan azt mondták, gonosz szellem lakik benne, és megbolondult. Minek hallgatjátok? De mások ezt mondták, akiben gonosz szellem van, az nem így beszél. A gonosz szellem nem tudja meggyógyítani a vakok szemét. A zsidó vezetők meg akarják ölni Jézust. Ezután következett a templomszentelés ünnepe Jeruzsálemben. Tél volt, és Jézus a templom területén a Salamon csarnokában tartózkodott. Ekkor a zsidó vezetők körülvették, és kérdőre vonták. Meddig tartasz még minket bizonytalanságban? Mondd meg nekünk nyíltan, te vagy -e a Krisztus, vagy nem? Jézus így felelt. Már megmondtam nektek, de nem hittétek el. Pedig a csodák, amelyeket atyám nevében teszek, bizonyítják, hogy én vagyok az. Ti mégsem hisztek nekem, mert nem tartoztok az én nyájamhoz. Akik az én juhaim, azok hallgatnak rám és követnek engem. Ismerem őket. Örök életet adok nekik, és soha meg nem halnak, sem el nem vesznek. Senki nem ragadhatja ki őket a kezemből, mert atyám adta nekem őket. Ő pedig mindenkinél hatalmasabb. Ezért juhaimat senki nem ragadhatja ki atyám kezéből. Az atya és én egyek vagyunk. Erre a zsidó vezetők újra köveket kaptak fel, hogy megdobálják és így öljék meg. Jézus ezt kérdezte tőlük. Sok jó dolgot tettem már a szemetek láttára, atyám akarata szerint. Ezek közül melyikért akartok most megkövezni? Azok így feleltek. Nem azért akarunk megkövezni téged, mert valami jót tettél, hanem azért, mert amit mondasz, azzal megsérted Istent. Hiszen ember létedre azt állítod, hogy Isten vagy. Jézus erre így felelt. Nincsen megírva a törvényetekben. Én mondtam, hogy Istenek vagytok. Isten maga nevezte Isteneknek azokat az embereket, akikhez szólt. Az írás pedig mindig érvényes és igaz. Ha pedig ez így van, akkor miért vádoltok engem Isten megsértésével, amikor azt állítom, hogy Isten fia vagyok, akit az atya kiválasztott és elküldött erre a világra? Ha nem ugyanazt teszem, amit atyám, akkor ne higgyetek nekem, de ha ugyanazt teszem, amit atyám, akkor higgyetek a tetteimnek. Még ha nekem nem is hisztek, legalább a tetteimnek higgyetek. Akkor majd felismeritek, és megértitek, hogy az atya bennem van, én pedig az atyában. Ekkor újra megpróbálták letartóztatni Jézust, de ő eltűnt előlük. Ezután a Jordán folyón túlra ment, arra a helyre, ahol korábban János bemerítette az embereket, és ott is maradt egy ideig. Sokan jöttek hozzá, és ezt mondták. János nem tett csodákat, de amit erről az emberről mondott, az mindig az. És sokan hittek Jézusban. 11. fejezet. Lázár halála. Betániában élt egy lázár nevű férfi, aki megbetegedett, volt két testvére, Márta és Mária, Mária volt az, aki illatos olajjal kente meg az urat, és a hajával törölte meg az urlábát. Lázár nővérei megüzenték Jézusnak. Uram, a barátod, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézusnak átadták az üzenetet, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Ezáltal az Isten fia fog dicsőséget kapni. Jézus valóban szerette Mártát és nővérét Máriát és Lázárt. Amikor tehát Jézusnak megmondták, hogy Lázár beteg, még két napig ugyanazon a helyen maradt. Azután ezt mondta a tanítványainak. Menjünk ismét Júdeába. Azok ezt válaszolták. Mester, hiszen csak nem régen volt, hogy meg akartak kövezni a zsidó vezetők, és újra oda akarsz menni. Jézus így válaszolt. Ugye tizenkét óráig tart a nappal. Ezért aki nappal jár, az nem botlik meg, mert a világvilágossága fénylik, de aki éjjel jár, az megbotlik, mert nincs, ami világítson neki. Azután ezt mondta. A barátunk Lázár elaludt, de én oda megyek és felébresztem. A tanítványok ezt válaszolták. Uram, ha alszik, akkor biztosan meggyógyul majd. Jézus Lázár haláláról beszélt, de a tanítványok úgy értették, hogy Lázár csak alszik. Jézus ezért nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt, de örülök, hogy nem voltam ott, mert számotokra így a jobb, hogy higgyetek bennem. Most azonban menjünk el hozzá. Ekkor Tamás, akit Ikernek hívtak, ezt mondta a többi tanítványnak. Menjünk és halljunk meg Jézussal együtt mi is. Jézus Betániában amikor Jézus megérkezett Betániába, megtudta, hogy Lázár már négy napja a sírban van. Mivel ez a falu csak három kilométerre volt Jeruzsálemtől, sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket a testvérük halála miatt. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett. Mária pedig otthon maradt. Mikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Én azonban így is tudom, hogy bármit kérsz Isten tőlő, megadja neked. Jézus ezt felelte. A testvéred fel fog támadni. Igen, tudom, hogy a feltámadás idején az utolsó napon ő is fel fog támadni, válaszolta Márta. Jézus azonban ezt mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, akkor is él, ha már meghalt. Aki pedig él és hisz bennem, az soha nem hal meg. Hiszed ezt? Márta pedig így válaszolt. Igen, Uram, hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie erre a világra. Jézus sír Miután ezt mondta Márta, elment és félrehívta nővérét, Máriát. Mikor csak ketten voltak, szólt neki. Itt van a mester, és téged hív. Ekkor Mária, sietve Jézushoz ment, aki még mindig a falu szélén volt, ahol Mártával találkozott. A gyászolók, akik Máriahoz jöttek, hogy vigasztalják, látták, hogy Mária gyorsan felkel és elindul. Azt hitték, hogy Lázár sírjához megy, hogy ott sírjon, ezért ők is utána mentek. Amikor Mária Jézushoz ért a lábához porult, és ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva megkérdezte. Hová temettétek Lázárt? Uram, gyere és nézd meg, felelték. Ekkor Jézus sírva fakadt. Az emberek azt mondták, nézzétek, mennyire szerette Lázárt. Mások pedig ezt mondták, ha meg tudta gyógyítani a vakot, akkor Lázárt is megmenthette volna a haláltól. Lázár feltámad. Jézus még mindig nagyon felindult volt, amikor odament a sírhoz, amely sziklába vált üreg volt, a bejáratát pedig nagy kő zárta el. Hengerítsétek el a követ, mondta Jézus. Márta a halott Lázár nővére közbeszólt. Te uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen négy napja, hogy meghalt. Jézus így válaszolt: Emlékszel? Megígértem neked. Ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ekkor elhengerítették a követ. Jézus pedig felnézett az égre, és ezt mondta. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy te mindig meghallgatsz. De azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak. Azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ezután hangosan felkiáltott. Lázár, gyereki!”. Ekkor Lázár, aki halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamrából. Keze és lába vászon lepedőkkel volt körültekerve, arcát pedig kendőt akarta. Szabadítsátok ki a vásznakból, hadd menjen, mondta Jézus. A zsidó vezetők meg akarják ölni Jézust. Ennek hatására sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik Máriát a sírhoz kísérték, és látták, amit Jézus tett. Néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és nekik is elmondták, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Emiatt a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot. Amikor összegyűltek, ezt kérdezték egymástól. Most mit csináljunk? Ez az ember tényleg sok csodát tesz. Ha engedjük, hogy ezt folytassa, a végén mindenki hinni fog benne. Azután majd jönnek a rómaiak, lerombolják a templomunkat és elpusztítják népünket. Akkor Kaja Fás, a főtanács egyik tagja, aki abban az évben a főpap volt, ezt mondta. Ti nem tudtok semmit. Nem értitek, hogy jobb, ha csak egy ember hal meg a népért, mint a egész nemzetünk elpusztul. De ezt nem magától mondta, hanem állt mivel abban az évben ő volt a főpap. Ez a profécia azt jelentette, hogy Jézusnak meg kell halnia a népért, De nem csak a zsidó népért, hanem Isten gyermekeiért is, akik az egész világon szerteszét mindenfelé élnek. Igen, meg kell halnia, hogy Istennek ezeket a szétszórodott gyermekeit összegyűjtse és egyét tegye. Ettől a naptól kezdve a zsidó vezetők arra törekedtek, hogy Jézust megöljék. Emiatt Jézus többé nem mutatkozott nyilvánosan a zsidók között. Tanítványaival együtt elvonult egy pusztához közeli városba, Efraimba. Közeledett a zsidók nagy ünnepe, a pászka ünnepe. Ezért vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe, hogy még az ünnep előtt elvégezzék a megtisztulási szertartást. A templom területén nagy tömeg gyűlt össze. Az emberek keresték Jézust és egymástól kérdezgették. Mit gondoltok, talán nem is jön fel az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig kiadták a parancsot, hogy ha valaki tudja, hol van Jézus, azonnal jelentse, ugyanis le akarták tartóztatni őt. 12. fejezet Mária olaja. Hat nappal a pászka ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit feltámasztotta a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel. Lázár is ott ült az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária olajat hozott elő, körülbelül fél liternyit. Jézus lábára öntötte, és a hajával törölte meg. Ez a parfümolaj nagyon drága volt, és az egész házat betöltötte az illata. Akkor megszólalt az egyik tanítvány, Iskári és Jódás aki el akart árulni Jézust. Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni háromszáz ezüstért. A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna. De ezt nem azért mondta, mintha a szegények érdekelték volna, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdás kezelte a csoport közös pénzét, és gyakran lopkodott belőle. Jézus így válaszolt. Hagyd békén Máriát, hiszen ezt az illatszert a temetésemre tartogatta. Szegények mindig lesznek a közeletekben, de én nem leszek mindig veletek. A főpapok Lázárt is meg akarják ölni. Az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan oda mentek. De nem csak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Ugyanis Lázár feltámasztása miatt sokan már nem a zsidó vezetőket követték, hanem Jézusban hittek. Jézus bevonulása Jeruzsálembe Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, elé mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották. Hozsánna, áldott legyen, aki az Úr nevében jön, áldott legyen az Izrael királya. Jézus talált egy szamaradt, felült rá és azon vonult, éppen úgy, ahogy az írás mondja. Ne félj, Sion leánya, itt jön a királyot szamárcsikón ülve. Tanítványai akkor még nem értették ezt, de később, amikor Jézus megdicsőült, eszükbe jutott, hogy pontosan az történt vele, amit az írások mondtak róla. Amikor Jézus kihívta Lázárt a sírból és feltámasztotta a halottak közül, igen sokan szemtanúi voltak ennek. Most ezek másoknak is elmondták, hogy mi történt, ezért még nagyobb tömeg gyűlt össze, hogy Jézust lássa, mert hallották, hogy ő volt az, aki Lázárt feltámasztotta. A farizeusok pedig ezt mondták egymásnak. Látjátok? Hiába minden erőfeszítésünk. Az egész nép mégis őt követi. A Búza szem. A Pászka ünnepre igen sokan jöttek Jeruzsálembe imádkozni, és voltak közöttük görögök is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a Galilai Bécsaidából származott, és megkérték: Uram, szeretnék látni Jézust! Fülöpekkor szólt Andrásnak, azután mindketten odamentek Jézushoz, és szóltak neki. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőüljön. Igazán mondom nektek, a szemet el kell vetni a földbe, hogy ott elhajjon. Azután majd felnő és sok újabb szemet terem. De ha nem hal el, akkor csak egy maga marad. Ehhez hasonlóan, aki szereti az életét, az elfogja veszíteni. Aki pedig gyűlöli az életét ezen a világon, az megtartja. Az ilyen ember örökké élni fog. Aki nekem szolgál, engem kövessen. Akkor, ahol én vagyok, a szolgám is ott lesz velem. Aki pedig engem szolgál, az megbecsüli az atya. Jézus előrejelzi halálát. Most nyugtalan a lelkem. Mit is mondhatnék? kérem talán azt. Atyám, ments meg engem ettől az időtől, de hiszen éppen ezért jöttem a földre. Atyám, azt tedd meg, ami dicsőséget hoz a nevedre. Ekkor hanghallatszott a mennyből. Már dicsőséget szereztem nevemnek. És ismét dicsőséget fogok szerezni magamnak. Ezt a tömeg is hallotta, de azt gondolták, hogy mennydörgést hallottak. Mások azt mondták, hogy biztosan angyal szólt Jézushoz. Ő maga ezt mondta. Ez a hang nem én értem, hanem a ti érdeketekben szólt. Mert most van az ideje, hogy kihirdessék az ítéletet a világ fölött. Most van az, amikor ennek a világnak a fejedelmétől elveszik a hatalmát, és őt magát előzik. Amikor pedig engem felemelnek a földről, a keresztre, minden embert magamhoz fogok vonzani. Ezzel jelezte Jézus, hogy milyen módon fog meghalni. Az emberek erre megkérdezték. A törvényből úgy tudjuk, hogy a Krisztus örökké él. Miért mondod akkor, hogy az emberfiát fel fogják emelni? Kicsoda ez az emberfia? Jézus így felelt. A világosság még egy rövid ideig köztetek lesz. Addig járjatok tehát a világosságban, amíg veletek van, hogy a sötétség lenne Mert aki sötétben jár, nem tudja, hová megy. Ameddig veletek van a világosság, higgyetek benne, hogy a világosság fiai legyetek. Ezt mondta Jézus, majd elment onnan, és elrejtőzött előlük. Uram, ki hitta mi beszédünknek? Bár Jézus sok csodát tett az emberek szeme láttára, azok mégsem hittek benne. Így teljesedett be, amit Ézsaiás proféta mondott. Uram, ki hitta beszédünknek? Kilátta meg az Úr karjának erejét. Ézsaiás próféta azt is megmondta, miért nem tudtak hinni. Az Úr vakította meg szemüket, keményítette meg szívüket, hogy ne lássanak, ne értsenek, és ne forduljanak hozzá, hogy meggyógyítsa őket. Ézsaiás azért mondta ezt, mert látta az Úr dicsőségét, és a szólt. Ennek ellenére még a zsidó vezetők között is sokan voltak, akik hittek Jézusban. De ezt nem merték nyíltan megmondani, mert féltek a farizeusoktól. Attól féltek, hogy kizárják őket a zsinagógai közösségből. Ezek, akik titokban hittek Jézusban, többre értékelték az emberektől kapott dicséretet, mint az Istentől jövőt. Az ítélet alapja Jézus beszéde. Jézus hangosan kihirdette. Aki bennem hisz, az valójában abban hisz, aki elküldött engem, aki engem lát, azt látja, aki elküldött engem. Én azért jöttem erre a világra, hogy világosság legyek, hogy aki bennem hisz, az nem maradjon a sötétségben. Én azért jöttem, hogy megmentsem az embereket, nem azért, hogy elítéljem őket. Ezért nem én ítélem el azokat, akik hallgatják a szavaimat, de nem engedelmeskednek. Aki visszautasít engem és nem fogadja el, amit mondok, azt bizony el fogják ítélni az utolsó napon. De nem én leszek a bírája, hanem amit mondtam, azok a szavak fogják őt elítélni. Mert amit mondtam, nem magamtól mondtam. Az atya, aki elküldött engem, parancsolta meg, hogy mit mondjak és mit tanítsak. Én tudom, hogy az örök élet abból származik, amit az atya parancsol. Amit tehát én mondok, azt úgy mondom, ahogyan ő mondta nekem. 13. fejezet Jézus megmossa tanítványai lábát Mielőtt a pászka ünnepi vacsorája megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszamenjen az atyához. Bár Jézus mindig is szerette azokat, akik az övéi voltak ezen a világon, most különösképpen megmutatta nekik a szeretetét. Jézus meg a tanítványai együtt voltak, és elkezdődött a pászka vacsora. A sátán már korábban rábeszélte Júdást, az iskáriótás Simon fiát, hogy igyekezen Jézust ellenségei kezébe adni. Jézus teljesen tisztában volt vele, hogy az atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött, és hamarosan vissza is tér Istenhez. Ezért azután felkelt a vacsorától, Levette felső ruháját, és egy törölközőt kötött maga köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a derekára kötött törölközővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simon Péterhez értő, azt kérdezte, Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg a lábamat? Jézus így válaszolt neki. Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. De Péter azt válaszolta, azt már nem, az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, semmi között hozzám, felelte Jézus. Péter ekkor már azt kérte, uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is. Erre Jézus így válaszolt. Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian. Mert Jézus tudta kiárulja el, ezért mondta, nem vagytok tiszták mindannyian. Miután megmosta a lábukat, Jézus újra felvette felső ruháját, visszaült az asztalhoz és megkérdezte. Értitek, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki úr és mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki őt elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek, amit mutattam nektek. Nem minnyájatokról beszélek mert ismerem azokat, akiket kiválasztottam, de amit az írás mond, annak be kell teljesednie. Az fordult ellenem, aki a kenyeremetette Azért mondom ezt most, mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyetek bennem, hogy én vagyok. Igazán mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött. Egyik őtök elárul engem. Ezután Jézus nagyon nyugtalan lett, és ezt mondta. Igazán mondom nektek, egyik őtök elárul engem. A tanítványok zavarban voltak, és egymással néztek, mert nem tudták, melyikükről beszél. Egyikük, akit Jézus különösen szeretett, éppen Jézus mellett foglalt helyet. Simon Péter intett neki, hogy kérdezze meg Jézustól, kiről beszélt az előbb. Ekkor az a tanítvány közelebb hajolt Jézushoz és megkérdezte tőle. Uram, melyikünk az? Jézus így felelt. Az, akinek ezt a bemártott falat kenyeret adom. Ezzel vette egy darab kenyeret, a tálba mártotta és oda nyújtotta Júdásnak, az Iskáriótes Simón fiának. Amikor Júdás elfogadta és megette a falat kenyeret, belé költözött a sátán. Ekkor Jézus így sürgette Júdást, hamar tedd meg, amit tenni készülsz. De senki sem értette, hogy ez mit jelentett. Néhányan azt hitték, hogy Jézus azt mondta Júdásnak, vegye meg, amire szükségük lesz az ünnepen, vagy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás elfogadta a falatot, azonnal elment. Ekkor már éjszaka volt. Új parancsot adok, szeressétek egymást. Miután Júdás elment, Jézus megszólalt. Most dicsőült meg az emberfia, és általa Isten is megdicsőült. Mivel Isten dicsőséget kapott az emberfia által, Isten is dicsőséget ad az emberfiának hamarosan. Gyermekeim, már nem sokáig maradok veletek. Kerestek majd engem, de ahogyan a zsidóknak már korábban mondtam, most nektek is mondom, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Péter fogadkozása Ekkor Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mész? Jézus így válaszolt. Most még nem jöhetsz utánam oda, ahová megyek. De később majd utánam jössz. Péter megkérdezte: Uram, miért nem mehetek veled most? Az életemet adnám, érted? Jézus így felelt: Az életedet adod értem? Igazán mondom neked, mai éjjel, mielőtt a kakas kukorékol háromszor is le fogod tagadni, hogy ismersz engem. 14. fejezet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjatok! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsek a számotokra. Miután elkészítettem, visszajövök, értetek, és magammal viszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az utat is ismeritek, amely oda vezet, ahová megyek. Ekkor Tamás megkérdezte. Uram, azt sem tudjuk, hová mész. Hogyan tudhatnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. Ha valóban ismernétek engem, akkor az atyát is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és látjátok őt. Ekkor Fülöp szólalt meg. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, hadd lássuk őt. Azzal megelégszünk. Jézus így válaszolt. Fülöp, olyan régóta veletek vagyok, és még mindig nem ismertél meg igazán. Aki engem látott, az atyát látta. Miért mondod akkor, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában élek, az atya pedig bennem él. Amit mondok nektek, nem magamtól mondom. Az atya, aki bennem él, ő végzi a maga munkáját rajtam keresztül. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Ha nehezetekre esik ezt elhinni, akkor hadd győzzenek meg titeket azokat tettek, amelyeket atyám nevében vittem véghez. Igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az meg fogja tenni mindazokat, amiket én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat is véghez visz. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én az atyához megyek és megteszem mindazt, amit a nevemben kértek, hogy az atya dicsőséget kapjon a fiú által. Igen, bármit kértek az én nevemben, megteszem. A Szent Szellem eljövetelének ígérete Ha szerettek engem, engedelmeskedtek parancsaimnak, én pedig kérni fogom az atyát, és ő másik segítőt küld nektek, aki örökre veletek marad. Ő az igazság szelleme, akit a hitetlen emberek nem tudnak befogadni, mert nem látják és nem ismerik fel. Ti azonban megismeritek és felismeritek őt, mert veletek együtt foglakni, sőt, bennetek él majd. Nem hagylak titeket árván, hanem visszajövök hozzátok. Kis idő múlva a hitetlenek már nem látnak többi engem, de ti láttok. Mivel én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában élek bennem éltek, én pedig bennetek. Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik nekem, az szeret engem igazán. Aki pedig engem szeret, azt atyám is szereti. Én is szeretem őt, ezért megmutatom és kijelentem neki magamat, hogy igazán megismerjen. Ekkor megszólalt Jódás, nem az Iskári Jódás-jódás, hanem a másik Jódás nevű apostol. De uram, Miért csak nekünk mutatod meg magadat, és miért nem az egész világnak? Jézus így válaszolt. Aki igazán szeret engem, az megfogadja szavaimat, és engedelmeskedik nekem. Ezért atyám is szeretni fogja őt. Atyám és én eljövünk hozzá, és vele együtt fogunk lakni. Aki nem szeret engem igazán, az nem engedelmeskedik a tanításaimnak. Bár ez a tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyától származik, aki elküldött engem. Amíg veletek voltam, elmondtam nektek mindezeket. De majd az a segítő fog megtanítani titeket mindenre, akit az atya küld az én nevemben. Ez a segítő a Szent Szellem. Ő majd emlékezteti titeket mindenre, amit mondtam. Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen. Nektek adom a saját békémet, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok és ne féljetek. Hallottátok, hogy megmondtam, most elmegyek, de ismét visszajövök hozzátok. Ha igazán szerettek engem, akkor most örüljetek, hogy az atyához megyek, mert ő nagyobb nálam. Azért mondom ezt most, még mielőtt megtörténne, hogy amikor majd megtörténik, higgyetek bennem. Már nem sokáig beszélek veletek, mert közeledik ennek a világnak a fejedelme. Fölöttem ugyan nincs hatalma. Ezeknek a dolgoknak mégis meg kell történniük, hogy az egész világ megtudja. Én szeretem az atyát. Ezért mindazt megteszem, amit ő parancsolt. Most pedig keljetek fel. Menjünk innen. 15. fejezet Jézus a szőlőhöz hasonlítja magát. Én olyan vagyok, mint a szőlő, atyám pedig olyan, mint a szőlős gazda. Minden veszőt amely nem terem gyümölcsöt, levág rólam. Termőveszőimet viszont megmetszi és megtisztítja, hogy még bőségesebben is jobb termést hozzanak. Benneteket már megmetszett és megtisztított a tanításaim által, amelyeket tőlem hallottatok. Maradjatok velem és lakjatok bennem, mint ahogy a szőlővesző a szőlő tövén marad, akkor én is bennetek maradok. A szőlővesző sem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak akkor, ha a szőlő tövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem laktok, és velem összenőve maradtok. Igen, én vagyok a szőlő, és ti vagytok a szőlőveszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem. Nélkülem azonban semmit sem tudtok tenni. Ha valaki nem marad bennem, azt kidobják, mint a lemetszett szőlővesszőt, és megszárad. Ezután összeszedik, a tűzre dobják, és elégetik. De ha bennem éltek, és tanításaim bennetek élnek, bármit kértek, megkapjátok. Atyámnak az szerez dicsőséget, ha sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. Ahogyan az atya szeret engem, Ugyanazzal az isteni szeretettel szeretlek én is titeket. Maradjatok meg, és éljetek szeretetemben. Én mindig engedelmeskedem atyám útmutatásának, ezért állandóan szeretetében élek. Ugyanígy, ha engedelmeskedtek útmutatásomnak, ti is állandóan szeretetemben fogtok élni. Mindezt azért mondom nektek, hogy ez az öröm, az én örömöm betöltsen titeket. Igen, azt akarom, hogy egészen boldogok legyetek. Ezt parancsolom nektek. Ahogy én szeretlek titeket, azzal az isteni szeretettel szeressétek ti is egymást. Ez a szeretet abban mutatkozik meg a legjobban, amikor valaki az életét adja, vagyis meghal a barátaiért. Ti pedig a barátaim vagytok, ha folyamatosan megteszitek, amit mondok nektek. Ezentúl már nem nevezlek benneteket szolgáknak mert a szolga nem tudja, hogy ura mit és miért tesz. Mostantól fogva a barátaim vagytok, mert mindent elmondtam és megmutattam nektek, amit az atyától hallottam. De nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Tehát ezt parancsolom nektek. Isteni szeretettel szeressétek egymást. Jézus figyelmezteti tanítványait az üldöztetésre. Ha a hitetlenek gyűlölnek benneteket, jusson eszetekbe, hogy engem előbb gyűlöltek, mint iteket. Ha közéjük tartoznátok, akkor ez a világ kedvelne titeket, ahogy a saját embereit szokta. De ti nem tartoztok ehhez a világhoz, hiszen én kiválasztottalak titeket. Ezért gyűlölnek benneteket. Emlékezzetek rá, hogy megmondtam nektek. A szolga nem nagyobb, mint az ura. Ezért, ha engem üldöztek, benneteket is üldözni fognak. Másfelől, ha egyesek elfogadták és követték a tanításomat, akkor a tiéteket is követni fogják. Mindezeket miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki engem küldött. Ha nem jöttem volna el, hogy beszéljek velük, most nem lennének bűnösek. Így azonban nincs mentség a bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan csodákat, amilyeneket még senki sem tett, most nem lennének bűnösek. De látták a csodákat, mégis gyűlölnek engem is és atyámat is. De mindez azért történt így, hogy beteljesedjen, ami a törvényükben megvan írva. Ok nélkül gyűlöltek engem. El fog jönni a segítő, az igazság szelleme, akit az atyától küldök hozzátok. Ő majd rólam fog tanúskodni, de ti is tanúskodni fogtok rólam, mert kezdettől velem voltatok. 16. fejezet Mindezt azért mondom nektek, hogy ne veszítsétek el a hiteteket. Mert ki fognak zárni titeket a zsinagóga közösségéből, sőt, egyeseket meg is ölnek közületek. Akik pedig megölnek benneteket, azt fogják inni, hogy ezzel Istennek tetsző szolgálatot végeztek. Azért teszik ezt, mert sem az atyát nem ismerik, sem engem. Látjátok, előre megmondtam nektek. Tehát, amikor majd bekövetkeznek, emlékezzetek rá, hogy figyelmeztettelek titeket. A Szent munkája Korábban azért nem beszéltem ezekről, mert veletek voltam, de most visszatérek ahhoz, aki elküldött engem. Egyik sem kérdezi, hová mész. Most szomorúak vagytok, amiatt, amit mondtam, de az az igazság, hogy mégis jobb nektek, ha elmegyek. Hogy miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a segítőt. Ha nem mennék el, akkor ő sem jönne el hozzátok. Amikor pedig eljön a Szent Szellem, nyilvánvaló módon meg fogja mutatni az egész világnak, és bebizonyítja az embereknek, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Be fogja bizonyítani az embereknek, hogy bűn, ha nem hisznek bennem. Bebizonyítja, hogy Isten igazságos ítélete az, hogy én visszatérek az Atyához, és nem láttok többé. Be fogja bizonyítani, hogy ennek a világnak a fejedelmét elítélték, és az ítéletet már kés mondták fölötte. Még sok mondani valóm lenne, de most még nem tudnátok elviselni. De majd eljön az igazság szelleme, és ő el fog vezetni titeket a teljes igazságra, és bevezet benneteket minden igazságba. Mert ő nem saját magától beszél, hanem azt mondja, amit hall. Előre meg fogja mondani nektek azokat a dolgokat, amik majd később történnek. Ő engem fog dicsőíteni, mert abból vesz, ami az enyém, és megmutatja nektek. Minden, ami az atyái, az enyém is. Ezért mondom, hogy a szent szellem az enyémből vesz, és megmutatja nektek. A szomorúság örömre fordul. Még egy kis idő, és nem láttok engem, de azután majd hamarosan ismét megláttok. Ekkor a tanítványok közül néhányan ezt kérdezték egymástól. Mit jelent ez? Még egy kis idő, és nem láttok engem, de azután hamarosan megláttok. És az, hogy mert én az atyához megyek. Meg ez, mit jelent az, hogy kis idő? Nem értjük, miről beszél. Jézus tudta, hogy meg akarják kérdezni, ezért ő kérdezte meg tőlük. Arról beszélgettek, hogy mit jelent, amit mondtam. Még egy kis idő, és nem láttok engem, de azután hamarosan megláttok. Igazán mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, de a hitetlenek örülnek. Szomorúak lesztek, de szomorúságotok örömre változik. Amikor az asszony megszüli gyermekét, szenved, mert eljött a szülés ideje. De miután megszülte a gyermekét, elfelejti minden szenvedésért, mert a gyermeknek örül, aki világra jött. Ehhez hasonlóan most is szomorúak vagytok, de mikor újra meglátlak titeket, örülni fogtok, és ezt az örömöt már senki el nem veheti tőletek. Azon a napon nem kérdeztek majd tőlem semmit. Igazán mondom nektek, bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek. Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Én már legyőztem a világot. Ezeket a dolgokat példázatokban mondtam nektek. De eljön az idő, amikor már nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon, ha az én nevemben kértek valamit az atyától, nem lesz rá szükség, hogy én kérjem az atyát értetek. Hiszen maga az atya szerett mivel ti is szerettek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem. Igen, én az atyától jöttem ebbe a világba, de most elhagyom ezt a világot, és visszamegyek az atyához. A tanítványok ekkor azt mondták: Látod, most valóban nyíltan beszélsz, és nem példázatokban. Most már látjuk, hogy mindent tudsz. Te hamarabb tudsz válaszolni a kérdésünkre, mint hogy megkérdeztünk volna. Ezért hisszük, hogy valóban Istentől jöttél. Jézus így válaszolt: Most hiszitek? Figyeljetek rám! Hamarosan eljön az idő, sőt, már itt is van. Amikor mindannyian szétszórótok, kiki -ki hazatér a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De mégsem leszek egyedül, mert atyám velem van. Ezt azért mondom nektek, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok. De legyetek bátrak. Én már legyőztem a világot. 17. fejezet Jézus imádkozik tanítványaiért. Ezek után Jézus felnézett az égre, és ezt mondta. Atyám, eljött az idő. Dicső is meg fiadat, hogy ő is dicsőséget szerezzen neked. Hatalmat adtál fiadnak minden ember fölött, hogy örök életet adjon nekik. Azoknak, akiket fiadnak ajándékoztál. Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged az egyetlen valóságos Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. Én dicsőséget szereztem neked ezen a földön. Befejeztem a munkát, amellyel megbíztál. Most pedig, atyám, kérlek fogadj vissza dicsőségedbe és jelenlétedbe. Abba a dicsőségbe, amelyben veled együtt laktam, mielőtt még a világ létrejött volna. Atyám! Embereket ajándékoztál nekem ebből a világból, a tiéd voltak, és nekem adtad őket. Én pedig kézzelfogható módon megmutattam nekik, hogy te milyen vagy valójában. Ők azok, akik befogadták beszédedet, és engedelmeskedtek a szabadnak. Ők már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled származik. Minden szót, amit tőled hallottam, továbbadtam nekik, ők pedig befogadták tanításodat. Felismerték, elfogadták és meggyőződtek róla, hogy ezek a tanítások valóban tőled származnak, és azt is, hogy valóban te engem. Értük, imádkozom most, és nem a hitetlenekért, azokért imádkozom, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. Mert ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. Ezekben az emberekben és általuk dicsőségem mindenki számára nyilvánvaló lesz. Most már visszatérek hozzád, atyám. Nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent atyám, tartsd meg. Őrizd meg, és vezesd őket nevet hatalma által, amelyet nekem adtál. Igen, őrizd meg őket biztonságban, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevet hatalma által, amelyet nekem adtál. Megőriztem őket, és nem is veszett el közülük senki más, csak az az egy, a pusztulás fia. Így teljesedett be, amit az írás róla mondott. Atyám, most hozzád megyek, de ezekért imádkozom, amíg még itt vagyok ezen a világon. Azért imádkozom, hogy örömöm egészen betöltse őket. Átadtam nekik üzenetedet, atyám. De a világ gyűlölte őket, mert nem ebből a világból valók, ahogyan én sem tartozom ehhez a világhoz. Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan én sem. Készítsd fel őket a szolgálatodra, atyám, a valóság megismerése által. A te beszéded, tanításod, üzeneted az a valóság. Ahogyan te elküldtél engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. Elkészítem, és odaszánom magam a szolgálatra. Értük, teszem ezt, hogy ők is valóban készek legyenek szolgálni téged. Atyám, ő értük, kérlek téged. De nem csak értük, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak bennem hinni. Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek. Igen, úgy, ahogyan te, atyám, bennem élsz, ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mi bennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél el engem. Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is olyan egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk. Én bennük élek, és te atyám én bennem, hogy ők eljussanak a tökéletes egységre. Akkor ennek láttam, majd az egész világ felismeri és elismeri, hogy te engem, és őket is ugyanúgy szereted, ahogyan engem. Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Azt akarom, hogy lássák dicsőségemet, amelyet tőled kaptam, mivel te már a világteremtés előtt szerettél engem. Igazságos, atyám, ez a világ soha nem ismert meg téged, de én ismerlek, és ezek a tanítványok is felismerték és elfogadták, hogy te küldtél engem. Megmutattam nekik, hogy te valójában milyen vagy, és továbbra is meg fogom mutatni nekik, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük éljen, és én is ő bennük éljek. 18. fejezet Jézust elfogják Miután Jézus befejezte az imádkozást, tanítványaival együtt átment a Kedronpatak túlsó partjára, egy kertbe, ahol máskor is gyakran megfordultak. Ezt a helyet ismerte Júdás, és a Jézust az ellenségei kezébe akarta adni. Ezért vezette oda a csapatot, amelyben római katonák és templomőrök is voltak. Ez utóbbiakat a főpapok és a farizeusok küldték. Fágiákat, lámpásokat és fegyvereket is vittek magukkal. Jézus már előre tudta, hogy mi következik. Ezért előlépett és megkérdezte. Kit kerestek? Azok így feleltek. A Názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott volt közöttük Júdás és aki elárulta Jézust. Amikor Jézus azt mondta, Én vagyok, azok mind hátra tándorodtak és a földre estek. Jézus ekkor ismét megkérdezte: Kit kerestek? A Názáreti Jézust válaszolták. Jézus ekkor azt mondta: Már megmondtam nektek, hogy Én vagyok az. Ha tehát csak engem kerestek, akkor őket, a tanítványokat hagyjátok békében elmenni. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit ő előzőleg mondott. Senki sem veszett el azok közül, akiket nekem adtál. Ekkor Simon Péter kirántotta a kardját, és rávágott a csapatból az egyikre, de csak a jobb fülét vágta le. Ez a férfi a szolgája volt, Málkosnak hívták, de Jézus rászólt Péterre. Lát csak vissza a kardodat a helyére. Nem tudod, hogy ki kell innom azt a poharat, amelyet atyám adott nekem. Jézust kihallgatják Annás házában. Ekkor a római katonák a parancsnokukkal és a zsidó templomőrökkel együtt letartóztatták és megkötözték Jézust. Először Annáshoz vitték, aki kajafás apósa volt. Abban az évben kajafás volt a főpap. Ő volt az, aki azt tanácsolta a vezetőknek, hogy jobb, ha egyetlen ember hal meg, mint ha az egész nép elpusztul. Péter letagadja, hogy ismeri Jézust. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány jól ismerte a főpapot, ezért Jézussal együtt ő is bement a főpap De Péter kimaradt az ajtónál. Később kiött az a másik tanítvány, szólt az ajtót őrző szolgálólánynak, és bevitte Pétert is. Akkor ez a szolgálólány megkérdezte Pétert. Ugye te is annak az embernek a tanítványa vagy? Nem, dehogy vagyok, tiltakozott Péter. A szolgák és a templom őrei tüzet raktak az udvarban, körülállták és melegedtek, mert hideg volt az éjszaka. Péter is ott állt köztük, és melegedett. A főpap kihallgatja Jézust. Eközben a főpapa tanítványairól és a tanításairól kérdezte Jézust. Ő így válaszolt. Én mindig nyilvánosan tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók összegyűlnek. Semmit sem mondtam titokban. Miért engem kérdezel? Kérdezd azokat, akik hallgatták a tanításaimat. Ők tudják, mit mondtam. Akkor egy közelben álló őr az arcába csapott Jézusnak, és rákiáltott: Hogy mersz így válaszolni a főpapnak? Jézus így felelt: Ha valami rosszat mondtam, bizonyítsd be, ha pedig helyesen válaszoltam, akkor miért ütöttél meg? Ezután Annás megkötözve átküldte Jézust Kajafáshoz, a főpaphoz. Péter újra letagadja, hogy ismeri Jézust. Eközben Simon Péter az udvarban a tűznél melegedett. A többiek megszólították. Ugye te is annak az embernek a tanítványa vagy? De ő letagadta. De hogy vagyok? Ott volt a főpap egyik szolgája is. Ő rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét. Megkérdezte Pétertől. Azt hiszem, láttalak téged vele együtt a kertben, így van? De Péter újra letagadta. Ebben a pillanatban kukorékolta a kakas. Jézust Pilátus is kihallgatja. Mikor feljött a hajnal, Jézust átvezették Kajafás házából a római helytartó Az A zsidók azonban nem akartak oda belépni, hogy ne váljanak tisztátalanná, és részt vessenek az ünnepi pászka során. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte. Mivel vádoljátok? Ezt felelték. Ez az ember bűnöző. Ha nem így volna, nem adtuk volna a kezedbe. Pilátus így válaszolt. Vigyétek el és ítéljétek el a ti saját törvényetek szerint. A zsidóvezetők így feleltek. De a te törvényed tiltja, hogy mi valakit halára ítéljünk. Így teljesedett be, amit Jézus előre megmondott. Hogy milyen módon fog meghalni. Ekkor Pilátus visszament a palutába, maga hozatta Jézust, és ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus kérdéssel válaszolt. Magattól kérdezed ezt, vagy mások mondták rólam? Pilátus így válaszolt. Nem vagyok én zsidó, saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én királyságom nem ehhez a világhoz tartozik. Ha ehhez tartozna... A szolgáim harcolnának értem, hogy ne adjanak át a zsidó vezetőknek, de a királyságom nem ebből a világból való. Pilátus azt kérdezte. Szóval mégis király vagy? Jézus válaszolt. Igen, jól mondod, az vagyok. Én azért születtem és jöttem erre a világra, hogy az igazságról tanúskodjak. Aki az igazsághoz tartozik, az hallgat a szavamra. Pilátus ezt kérdezte. Mi az igazság? Ezzel újra kiment a zsidó vezetőkhöz, és ezt mondta nekik. Nem találok benne semmi bűnt, amiért elítélhetném. De a szokás szerint egy fogjött szabadon engedek a kedvetekért a pászka ünnepén. Akarjátok-e, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát? Erre azok kiabálni kezdtek. Nem, ne őt, hanem barrabást enged szabadon. Ez a barrabás pedig rabló volt. Tizenkilencedik fejezet Ekkor Pilátus előhozatta Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövises ágakból koronát fontak, a fejébe nyomták és bíbor színű köpenyt adtak rá. Azután gónyolódva egymás után eléje jöttek és így kiáltottak. Éjjel a zsidók királya! Közben pedig arcul ütötték. Később újra kijött Pilátus a zsidó vezetőkhöz és ezt mondta. Nézzétek, kihozom őt ide elétek, hogy értsétek meg, én semmit nem találtam, amivel vádolhatnám. Ezután Jézus kijött a palotából, fején tövis koronával, bíbor színű köpenyben. Nézzétek, itt van az ember, mondta Pilátus. Amint a főpapok és a temploműrök megpillantották Jézust, kiabálni kezdtek. Végeztest ki, feszítsd keresztre, öld meg! De Pilátus így válaszolt nekik. Feszítsétek meg ti, én semmiben nem találtam bűnösnek. Azok erre így feleltek. Törvényünk szerint meg kell halnia, mert azt mondta, hogy ő Isten fia. Amikor ezt Pilátus meghallotta, nagyon megrémült. Visszament a palotába, és újra faggatni kezdte Jézust. Honnan jöttél? De Jézus nem válaszolt semmit. Pilátus így folytatta. Nekem nem felelsz, nem tudod, hogy az én hatalmamtól függ a sorsod, hogy szabadon engedlek, vagy kivégeztetlek a kereszten. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem lenne fölöttem, ha nem kaptad volna Istentől. Ezért aki a kezedbe adott engem, az súlyosabb bűnt követett el, mint te. Ettől kezdve Pilátus igyekezett Jézust szabadon engedni, de a zsidó vezetők így kiabáltak. Ha őt szabadon engeded, akkor nem vagy a császár barátja, mert aki királynak mondja magát, az a császár ellensége. Erre Pilátus újra kihozatta Jézust a palotából, a kövezett udvarba. Ezt a helyet Héberül gabbatának nevezik. Ott Pilátus beült a bírói székbe. A pászka ünnepre való előkészület napja volt, és délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, itt a királyotok. Erre azok így kiabáltak. – Vidd el, vidd el innen, feszítsd meg, végeztest ki a kereszten! Pilátus megkérdezte. – A királyotokat végeztessem ki? De a főpapok így feleltek. – Nincs más királyunk, csak a császár! Ekkor Pilátus beleegyezett, hogy az történjen Jézussal, amit a főpapok akarnak. Elrendelte, hogy a katonák feszítsék keresztre, és így végezzék ki. A katonák pedig átvették Jézust, és elvezették. Jézus kivégzése, keresztre feszítése Jézus maga vitte a keresztvát. Kimentek a városon kívül a Koponya nevű helyre, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Amikor odaértek, Jézust a keresztvára szögezték. Ugyanakkor két másik férfit is keresztre feszítettek, Egyiket Jézus jobb oldalára, a másikat a bal oldalára. Jézus került középre. Pilátus készítette egy feliratot is, amelyet rászögeztek Jézus keresztfájára. Ez állt rajta héber, latin és görög írással. Názáreti Jézus, a zsidók királya. Az a hely, ahol Jézust megfeszítették, közel volt a városhoz, ezért a zsidók közül sokan elolvasták ezt a feliratot. A zsidó főpapok azt mondták Pilátusnak, ne azt írd, a zsidó királya, hanem inkább azt, ez az ember azt mondta magáról, hogy ő a zsidók királya. De Pilátus így válaszolt, amit írtam, megírtam, nem változtatom meg. Amikor a katonák megfeszítették Jézust, minden ruhát levettek róla. Négy részre osztották, hogy mindegyiküknek jusson egy rész belőle de a köntösét nem akarták szétszakítani, mivel az varrás nélkül készült, vagyis az egészet egy darabban szőtték. Azt mondták, ezt ne szakítsuk szét, inkább sorsuljuk ki, hogy kié legyen. Így teljesedett be, amit az írás mondott. Ruháimon megosztoztak, köpenyemre sorsot vetettek. A katonák pontosan ezt tették. Jézus édesanyja ott állt a keresztva közelében. Vele volt a nővére Mária, a klópás felesége, és a magdalai Mária is. Mikor Jézus látta, hogy anyja is ott áll, meg az a tanítvány is, akit Jézus szeretett, ezt mondta az anyjának: Asszony, ő a fiat. A tanítványnak pedig ezt nézd, ő az édesanyád. Ezért az a tanítvány befogadta saját otthonába Jézus anyját aki attól kezdve ott lakott vele. Jézus halála Később, amikor Jézus látta, hogy már mindent befejezett, megszólalt. „Szomjas vagyok. Ekkor teljesedett be, amit az írás erről mondott. Ekkor valaki ecetbe mártott egy szivacsot, és egy izsóbb szárára tűzve felnyújtotta Jézus szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta. Most már mindenbe van fejezve. Ezután lehajtotta a fejét. És meghalt. A pászka ünnepre való előkészületek napja volt, és utána egy különleges szombati ünnepnap következett. Emiatt a zsidó vezetők nem akarták, hogy a kivégzettek teste szombaton is a keresztván maradjon, így hát megkérték Pilátust, parancsolja meg, hogy a katonák törjék el a három keresztre feszített férfi lábát, hogy hamarabb meghalljanak, és vegyék le a holtesteket a keresztről. Ezért a katonák eltörték az egyik elítélt lábát, akit Jézussal együtt feszítettek meg, azután a másikét is. De mikor Jézushoz értek, látták, hogy ő már meghalt, ezért az ő lábát nem törték el. Ehelyett az egyik katona a lándzsáját beledöfte Jézus oldalába. A sebből azonnal vér és víz folyt ki. Az tanúsítja ezt, aki a saját szemével látta, hogy így történt, és igazat mond. Azért mondja ezt, hogy ti is higgyetek. Ő tudja, hogy ez az igazság. Mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit az írás mond. Egyetlen csontját sem fogják eltörni. Egy másik helyen pedig ezt mondja az írás. Néznek majd arra, akit átszúrtak. Jézus testét sziklasírba helyezik. Ezután Arimátiai József megkérte Pilátust, hogy levehesse a keresztrő Jézus testét. József is Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidó vezetőktől. Pilátus megengedte neki, József pedig elment és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki mirhából és aluiből készült keveréket hozott, körülbelül harminc kilónyit. Nikodémus volt az, aki korábban egyszer éjszaka beszélgetett Jézussal. Miután levették Jézus testét, a zsidók temetési szokásai szerint vásznabba tekerték az illatszerekkel együtt. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, abban pedig egy új sziklasír, ahová még senkit sem temettek. Mivel ez a sír közel volt, oda helyezték Jézust. Sietniük kellett, mert az előkészület napja a végéhez közeledett, és hamarosan megkezdődött a szombat ünnepe. 20. fejezet A tanítványok üresen találják Jézus sírját. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Magdalai Mária kiment a sírhoz. Látta, hogy a követ elmozdították a sír bejáratától. Ekkor elszaladt Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és elújságolta nekik. Elvitték a sírból az urat, és nem tudjuk, hová tették. Ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindultak a sírhoz. Együtt szaladtak, de a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Lehajolt, és látta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be a sírba. Simon Péter ugyan lemaradt egy kisé, de hamarosan ő is odaért, és be is ment a sírba. Ő is látta a vásznakat, és a kendőt is, amely Jézus arcán volt, de az távolabb feküdt, külön összehajtva. Ekkor bement az a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ugyanis még nem értették, amit az írás mondott, hogy Jézusnak fel kell támadni a halálból. Jézus megjelenik Magdalai Máriának. Ezután a tanítványok hazamentek, Mária pedig ott maradt a sír előtt, és sírt. Közben lehajolt, hogy benézzen a sziklasírba, és két fehér ruhás angyalt látott. Ott ültek, ahol korábban Jézus teste volt, egyik a fejénél, a másik a lábánál. Az angyalok megszólították Máriát. Miért sírsz, asszony? Ő így válaszolt, mert elvitték az úramat. És nem tudom, hová tették. Majd nézett, és meglátta Jézust, aki ott állt a háta mögött, de Mária nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte. Miért sérsz, asszony? Kit keresel? Mária azt hitte, hogy a kertésszel beszél, ezért így felelt. Uram, ha te vitted el, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. Jézus nevén szólította. Mária. Ekkor Mária megfordult, és azt mondta, Rabúni! Ez Héberül azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki, ne érj hozzám, mert még nem mentem fel az atyához, de menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Ezután Mária a tanítványukhoz ment, és ezt mondta nekik, láttam az urat! Elmondta nekik azt is, amit Jézus üzent. Jézus megjelenik a tanítványai között. Aznap este, a hét első napján a tanítványok együtt voltak, de bezárták az ajtókat, mivel féltek a zsidó vezetőktől. Jézus hirtelen megjelent közöttük és köszönt nekik. Békesség! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a két kezét és az oldalát. A tanítványok nagyon megörültek, hogy látják az urat. Ezután Jézus újra azt mondta nekik. Békesség. Ahogyan engem elküldött az atya, most én is úgy küldelek el titeket. Miután ezt mondta, rájuk lehet, és így szólt. Fogadjátok be a szent szellemet. Ha megbocsájtjátok valakinek a bűneit, akkor azok a bűnök bocsánatot nyernek. Ha pedig nem bocsátjátok meg valakinek a bűneit, akkor azok a bűnök megmaradnak. Jézus megjelenik Tamásnak. Tamás, akit Ikernek is hívtak, a tizenkét tanítvány közé tartozott, de nem volt ott, amikor Jézus megjelent. A többiek elmondták neki, hogy látták az urat, de Tamás így válaszolt. Csak akkor hiszem el, ha a saját szememmel látom, és megérintem Jézus kezén a szögek helyét, és ha a kezem az oldalára teszem. Nyolc nappal később a tanítványok zárt ajtók mögött újra összegyűltek, és akkor már Tamás is velük volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük. Békesség! Köszöntötte őket. Azután Tamáshoz fordult. Tedd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet és tedd az oldalamra. Ne kételkedj többé, hanem higgy. Tamás így felelt. Uram és Istenem! Jézus ezt kérdezte tőle. Azért hiszel, mert látsz engem? Boldogok és áldottak, akik akkor is hisznek, ha nem látnak. Miért írta János ezt a könyvet? Jézus nagyon sok csodát tett a tanítványai szeme láttára. Ezek közül sok nincs leírva ebben a könyvben, de sok fel van jegyezve benne, és ezeket éppen azért írták le a számotokra, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. Azért írták le, hogyha hisztek benne, életetek legyen a neve által. 21. fejezet Jézus megjelenik a galileai tónál. Később Jézus újra megjelent a tanítványoknak a tibériás, galileai tónál. Ez így történt. Együtt voltak, Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátána él, a galileai kánából, Zebedeus fiai és még két tanítvány. Simon Péter azt mondta nekik, kimegyek halászni. Erre a többiek is azt mondták, mi is veled megyünk. El is indultak, beszálltak egy halászbárkába, de egész éjszaka nem fogtak egyetlen halat sem. Már reggel volt, amikor Jézus megállt a parton, de a tanítványok nem ismertek rá. Megkérdezte tőlük, barátaim, fogtatok-e valamit? Semmit, felelték a tanítványok. Akkor Jézus ezt mondta, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. A tanítványok kivetették a hálót, de visszahúzni már nem tudták, olyan sok hal került bele. Ekkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, azt mondta Péternek. Az Úr van ott! Amint Péter ezt meghallotta, felvette a felső ruháját, mert a munkához levetközött, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány a partra evezett, és húzták a halakkal teli hálót. Nem voltak túl messze a parttól, csak mintegy száz méterre. Amikor partot értek, tűzrakást találtak, a parázson halak sültek, és kenyér is volt ott. Jézus megszólította őket: Hozzatok néhány halat, amelyet most fogtatok. Ekkor Simon Péter visszament a bárkához és a partra húzta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, pontosan 153-mal. De a háló, bár ilyen sok hal volt benne, mégsem szakadt szét. Azután Jézus hívta őket: Gyertek, reggelizhetetek meg! A tanítványok nem merték megkérdezni tőle: Ki vagy te? Mert tudták, hogy. Ő az Úr. Jézus ekkor fogta a kenyeret és odaadta nekik, majd a halakat is. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halálból. szeretsz -e engem? Miután megreggeliztek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől. Simon, jó fia, jobban szeretsz engem, mint ezek a többiek? Péter így felelt. Igen, Uram, tudod, hogy kedves vagy nekem. Jézus erre azt mondta neki. Legeltesd a bárányaimat. Azután újra megkérdezte tőle. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter ismét ezt felelte. Igen, Uram, tudod, hogy kedves vagy nekem. Jézus azt mondta. Gondoskodj a juhaimról. Ezután harmadszor is megkérdezte tőle. Simon, Jóna fia kedves vagyok neked? Péter erre elszomorodott, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte tőle, kedves vagyok neked? Így válaszolt. Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy kedves vagy nekem. Jézus azt mondta neki, legeltesd a juhaimat. Igazán mondom neked, amíg fiatal voltál, felkötötted az övedet, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kinyújtod a kezed, és akkor majd más köti fel az övedet, és oda -visz, ahová nem akarsz menni. Ezzel adta tudtára, hogyan fog meghalni, és halálával hogyan szerez dicsőséget Istennek. Ezután hozzátette. Gyere utánam. Ekkor Péter hátrafordult, és látta, hogy az a tanítvány, Jézus szerett, a nyomukban jön. Ő volt az, aki a vacsora közben Jézushoz közelhajolt és megkérdezte tőle. Uram, ki az, aki elárult téged? Mikor Péter látta ezt a tanítványt, megkérdezte Jézustól. Uram, hát ő vele mi lesz? Jézus ezt felelte. Ha azt akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi között hozzá? Te csak kövess engem. Így terjedt el a testvérek között az a hír, hogy ez a tanítvány nem fog meghalni. Pedig Jézus nem ezt mondta, hanem azt, ha akarom, hogy életben maradjon, amíg visszajövök, mi között hozzá. Ez a tanítványa az, aki mindezekről a dolgokról tanúskodik. Ő az, aki ezeket most leírta, és tudjuk, hogy amit mond és ír az igaz. Jézus még sok más dolgot is tett. Ha ezeket mind részletesen leírnák, azt hiszem az egész világ sem lenne elég, hogy befogadja a megírt könyveket.